Thank you. سورت البقره سلور سیوا اولی سکه اس باد توحید و او اوغدر باب نو اول باب کې بیان د فرقو سلاسو داغه صفاتونه حکمونه د ډول ډول ته مثالونه دویم باب د یوشتمیاتنا نو یو حکم سلوي ختمیاته پوره نل سیاتونو پای کی دعوت توحید پلو فض عبودو پاغه دلائل و پینځه اثبات د رسالت او زجر بشارت دفد شبه او سلو نعمتونو من منکه عز الملائک دلیلی نقلی من الملائک او اختتام د باب کډو بالتخویف والبشاره بیاګ سلوې ختم آیات نا تړ سلم آیاته پورې دا غترم باب په دې کې خطاب خاصو او په دې خطاب عام نام د دې دریم باب په اولو روکو کې تمهید او اصول د يهودیت بیان کړو تحریب کتمانه حد تر کې عمل او دا غې په مقابله کې دري صفاتونو د مؤمنانو صبر او ایمان به بیاد یا بنی اسرائیل لزکو دویمنا اشپاک خطابات شروع اول خطاب کے اتنے متن و دعا دو دویم خطاب کے او بلتے وی دردا باو نق ذلوہ دوادے ما تاول چل ول قول په حکم د اللہ کے او دریم دمال مال د پار خلق وجلو سلوردو موجوده او دا الله کتاب کی تحریف کول آلول او آلول د خپل مقصد د پاره منافقت کول تا را او ما سره راړ چا سره درې موږ اميانو زمنګ پلار او نکاح او استادانو کتابونو څه هغه سړي او سلورم پلیتی د کشرانو او مخصسین ځان د جنت ټیکدار حساب او زمنګ خوانزادګانو سابقان او سيدان يو مياگانو او مونږه خاريچو مونږ پیرانو ملکانانو او مونږ به جنت ته ځو ته ته مددې خطاب کړي وا بتخويف بشاره خطاب درم انکارهم من الاوامر د الله په حکم ناراضل او د الله د نوایو باندې ناراضل سلورم علیکم خطاب د پخانو انبیالهم السلامنا پنزم د دې پیغمبر نن کار او شپه خلاصې ذکر کړې و بیا ذ کل من کان عذو ول جبريلنا اعتراضونه شروع لنبه اعتراض موږ ذکر کړو علما جاءهم رسول من الله د دې دې دویمې صدې صورت اپ دې دوی صدې صورت کې اسباد د رسالتو توحید چار روڑے رو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے ہو تو دی توحید رولن کے اغی جبریلو پا پیغمبر رات لن کے اغی نو د جبریل مناسب چکمی خبرې و نو آغی دو, دو دوالو عیسو ترمین زو لگاؤ قانون دادے چکلی او مزمون بوزی نو د مخ کی صورت سر مناسبت ورکئی مخ ګټه توحیدی بیان کو مفصل د مشرکین او د مدرګاران او رد یو کو دا غلط او خلکو پلیتای بیان کړي پا غلط و خلقی بیان او خلکی نعمتونه بیان کړه او د سرکشیانو وذابونه نو ځ دا بیان چاغه تشوي هو نو دا پیغمبر راغله او هغه ته بیان کړه دا پیغمبر باندې څوک راغله جبريل عليه الصلاه و السلام دا څلور پنزو آیاتونو کې بیان د جبرئیل کوي د مخې 300 املګي ځکه توحید جبرئیل راوړو او دروستنۍ 300 املګي چې په پیغمبر راغلیو راغلو نونه اعتراضونو په پیغمبر پاک چې پیغمبر راتاو بیانې کاو د يهودو یو وی اعتراضونو لومبه تیراز د يهودو په واسطه په پیغمبر چکم فرشتې راغله و داغن اوکلا. چستا خبر نمنو. چستا سر جبریل رازی نو لومبه شوروي داغه نو وکړه چې تاسو خبره زکه مې منو چې تاسو له جبريل رضی الله عنه د دشمنده او هغه بوخانی زمنګ مشران الله قسمه قسم عذابن او رسولو کبه له فرشته تاسو را لې مون بمنې و او زممو یاره مون فلانه استاد دینه منو ټیک ده نور منو هغه ټیک دی وکه کوم استاد او قران او استازي اغينه به انکار کوي د سرو د نه وي د منطق د نور د سکول او استادان دا, دا اغينه به انکار نه کوي هغه خلک وي هغه خلک دي خدای یو استاد سي نه دي ا او استاد چې تا ته قران خوځلو ا او استاد چې تا ته عقيده خوځلواب دا د دین یو واسطه و نو په واسطه بدلې اتیاس کوي چو واسطه غلط او شو نو دین غلط شو د روافیذو لمبه اعتراض په پیغمبرو د روافیذو لمبه اعتراض په صحابه کرامو ذکر چې پیغمبر بدنام شي صحابه بدنام شي دین خپل بدنام شو نو دا رنگه داغې دا لمبه واسطه هغه په انبیاء علیه السلام دیوهم پې جبرئیل دا اعتراض او په نبی علی سلام څخه خبره سي نه دا تاسو له جبرئیل راځي نو پاغي باندې پنځه جوابونه یو جواب پاین نو نزلہ ولا قلبک باذن الله دا جبرئیل زما پهلوانه قران خو دې ماته قران روړ دې د الله تعالی فنا باذن الله دا زانه خبرونه کوي باذن الله یو دا جبريل تصدیقون کړي د پوخانو کتابونو پوخانو کتابونو کې کی چکما مسلو نو جبريل ما تداغه بیان د تصدیق کړي دعا دریم وحودن دا جبريل چې تاسو یې تلاش کوئ زما پوستازم نو د ماله هدایت کړي د دنیا کې ماته سیلار سم خړیوآ وحودن اوسلورم جواب وبشرا للمؤمنین او زیې را کړی دی په جنتونو باندې ممنناوله ظیرې د لمبیې زیره ماته میلاو او دا واسط نه او پینزم جواب من کا نه عدوولله ملکهدي وررسی وجب له ویکال فین الله عول کافرینڅور چې دشمن الله د فرشتو داام بیا او د جبری لوي مایکهې خو جببرل راغې خو ته خصيصي وک زکه اعتراض په د شویو په نوو ورو نو په اعتراضو نو هغه اعتراض په دونو می واغستې چې کله اعتراض تا په استازکې وې ته کوو ساچکم تیا دې فلانه مولانا سي دما ته قران خو درې دما ته حاقيده خو درې وا ماته لار سم کړو عملي زیري را کړو داغه دشمناندا د الله دشمن دي ماته په قران پتاوم دا اعتراض کوي څنګه چې په پیغمبر اعتراض کا ولته په اخلاص سره اره ومنګ باندې خلک اعتراضونه کوي چې سمنه اعتراض شو سمنه الزامونه شو نو دومنه انسان ها هغه دین کوشش یاد کوي او اعتراض په ګورا بیره شو بد بیره شو هغه سو په کان وولي سو په کان وولي سو په کان بېره ورې پټه بېره ورې آی کی بېری دی آی کی میوا دا میوا دا د ګوټه خلکو پکانونولی پلخ دی وਹੀ لغد پسالانی پغې وਹੀ شانډې شو ګلتوت شو ها شو شو آیته څو ګوریمنا دا رنګې چا سوره په چا الزامونه ولګې دا اورت بده اوی ترازو نه نو وای چا حق بیان کړي دی او حق بیانې مقصد دا شو او یو دشمن دې د الله یو دشمن دې د قران یو دشمن دې د اولیاء او یو دشمن دې د پیغمبر د سنتو دل د الله دشمن یاد کو د پرشتی سره دشمنی کول دا د الله سره دشمنی وا ځکه فرشتي کو قران راوړل او قران دې چاو د الله کتاب وو فین الله عدول او یو دو قرآن دشمن دے صورت حامیم سجداش پکشتم آیاتو گو رئی نولتا دو قرآن دشمن خیر سری رشتمی پارے آخر آیات نمبر اٹاویس چبیس وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ کافر و این ماوری دے قرآن لرا ولغو شورکو اپدے کے و سمعنے که قرآن لبا نزی ورے قرآن بناو رے لعلکم تغلبون ارض زینے چوے وائخو فلانی استاستا با نزی فلانی زینے با نزی ولغو فیه لعلکم تغلبون علنزیقن الذین کفرو عذابا شدیدن اللہ وید دے وی چیزا ما قرآن ماوره وخامغا سزا بوڑکو من دا کافر وتا چې تا ته قرآن ماورا او شور کوا څنګه سزا به ورکو نو عذابن عذاب سخت ولنجزيناهم اسوال لازم كانوا ياملون او خامغا سزا بوڑکو من دې رب ادا چه دیکم عمل دا چې کوم عمل کوي دا ياملو چې ما دې کتاب نه خلق منک الذين مننه قرآن ماورا دانو چې ګانې ماورا دانو چې به هاي فزول سيزونه ماورا هغه خیر دي او چې ما قران سو کولینو دې وی لا نو الله سوې په ور پسې آیات کي ذالیکا جزاؤ عاده الا یالنار داغه سزا دو دشمن د الله دوړ دلته کې دو قرآن دشمن دي دا الله دشمن څوک به چې وی لا لحاظ القران دو قرآن دشمن آغا سوره چوه دا قرآن مورا دا دو قرآن دشمن ده خا درم دشمن د اولیاؤ صورت احقاف شپگشتمی پاری رنبه مخده علتا که دا اولیاؤ دشمن خیب شپگم آیت وَاِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمَادَنُ اکانو بے عبادتہم کافرین کلا چر دا پورتشې خلک قیامت کې به خلک پورتشي شی به دا خلک دې پهلو موديزان او پاړه دې خلکو زه پاړه آدان دشمنان دی به مو خو تاسو عبادت کړو خلک به پیران او و تا دا داغه به ها تاز او خو زمنګ عبادت نو کړې دیو دشمنانوګرزی کان لهم ادان شیبا دلر دشمنان وکانو به عبادتهم کافرین او شیبا د عبادت دین کار کوونکي کا هغه د عبادت نه به انکار کړي انکار بزا غې د عبادت نو کړي وکانو به عبادتهم کافرین دارنګي دشمن دې د سنت او پیغمبر پاک دشمن د سنتو او د پیغمبر سنت کوثر انشانیا کا ولبتر بشکه دشمنستا هغه دې مونږ ورتلې پیغمبر اچستا چا خلافو کو ستا چا خلافوکو ستا استاد سنتو او طریقینا نو غز ما دشمن دې استاد دشمن زما نو دا دشمنانو پہ جنا نو دا اعتراض ظلم به په واسه تبان دی دشمن دې چې داغه سره دشمنی پالي او زديده نه دوي مېسا او غه اتريو اعتراض داو دوي مترات هغه په صفای سلیمان عليه السلام باندې وو چې تاسو زکه نمنم چې ته د سلیمان عليه السلام پاتې بیانې حالان کې هغه جادوګورو هغه سو هغه جادوګورو نو موږ تاسو خبر زکه نمنو جواب تاسو مې ير تخسلې ټیک دا خوستا آغا ملگر سی نی دی آغا ملگر دا دی دا دی دا کئی آغا کئی خیرات نمانی صدقات نمانی دا نمانی تب او آغا خسرے رئے خطا بدنام کرے رئے زمان ملگرے خدے دا چه تسوے دا پاگی کی نیشتے خطا بدنام کرے او سلیمان علیہ السلام تاسو بدنام کرے او چا آغا دی هغه آغا نو سیر خو کفر دے نو آغا کفر کاو و اتبوا ما تدوشاتینوا علی ملک سليمان وما كفر سليمان سه نوکړې سه کفر ها نو ځکه وي کفر و ما ساهر سليمان سه نوکړې کفر نوکړې سليمان علی السلام تاسو په دې ځان جوړ کړو دعا دریم تیراد منځتا خبره زکه نه منو چې ته من دا سه نه منکه حلان کې پسهر الله دو فرشتې را لې غلې او غره په بابر خار کې هاروت او ماروت قران دغه نمونه بغشتري او ته په سهر نشته او سهد نارواده او جادو نشته ته قران نمونکري مستا خبر راځي کنه جواب د سن الله فرشتې را لې ګلې په سهر ندي او کړه لې ګلې دو فرشتې هاروت او ماروت او د امتحان اغه وی چې موږ سره سهرشتاله لا پیر علی ګلیو قفلات تک فور پس د کولو د جادو کافرانو جو نشي مکافر کیږي و ما انزل علی الملکین په بابدا هاروت او ماروت دریم څلورم اتراز موږ ستای خبر زکه منو یو څلورم سل چې ته موږ د اغه الفاظو نه منکه چاغه نقلی په خوانونا او ته دا موای به حق فلان موای به فلان موای به فلان موای به حق کا اولیاء کا وروسوری کا دې کې څه چلل کې چې تدین موږ منکه پودد ها 플انیو پودد فلانیو پودد پیل دې کې څه چلل و قرآن کې الله لا تقول راینه موای اغالفاظ مشتبه چ داغه صحیح او غلط معناوي نو صحیح لفظونه نه وي چې داغه یو معناي صحیح معنا ګوره چې ته بې افلان موه بې برکت ده په پدواغه غوښنو کې وایي ګر بې برکت افلان به حرمت افلان به افلان به افلان د الف سین دي چې ته نو د ألف ستا مشتبه شو خالق ووې چفلانه ولي او فلانه پیر برکت اچي یو کله برکت د دا غسل ذکر کوي حالان کې برکت اچولو والو سوق وي اي والله يا صغت اسم فاعل بو وي يا به صغت اسم مفعول وي کسيغه فاعل وي مبارک نو خیر چونه کې سوق دي الله تبارك الذی بیده الملک تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی نزل الفرقان ها بیدک الخير تبارک اسم ربک الجلال والاکرام تبارک اسم ربک موږ څنګه وایو تبارک اسم ربک نو خیر اچول ولدی الله او کته وې چفلانه خیر اچي نو ته شرکوکو چولو والد اللہ آتوے لانے رے خیر چولواله دی الله اتوې به مبارک فلانه نه خیر اغاچې مخلوق نشي چوله نو دا الله په سو غلط شه او کته چې غوې اسم مفعول باندې وې چې مبارک خیره چوله شوی دی اغا نو دا اگر خیر خدا او ماته نه راځي د پیغمبر خیر منتقل کیږي اومه تا ما او تا, تا نه راځي خیر بښپله پای کې الله چوله دی چکه کم خیرونه الله پکمو زینو کې واچې نو هغه تا ما ته نقل کیږي نه ان اول بیت اجعل للناس الذي بكت مبارک ما په مکه خیره خیر چونه نو غبل بل ندي چې لکه دې د کوم ها خیر راغې چې یو لاکھ باندې مسخې ها بعض خلکو یو کم 50 کروڑه ثوابونه دا چې تکم حدیث کې یو لاک نه کو څو ثواب نه مکہ او مکه کې او په مدینه کې یو په 500 زړه زړه یو کم 500 زکرولا لکه نو دا چې د حدیث رشتہ دا هونه حدیث دی دا حدیث خیدر خیدر. قرآن کې رشتہ ان او قران مو ان اول بيت او جعل الناس للذي بکت مبارکا عيسى السلام مو مريم کې وجعلني مبارکا مالا الله دا خیر مالی گردولے دا خیر والا ندا دارنگی ان انزلناو فی لیلت مبارکا دا غیویش پی خیر اغن نورش کوتن جی دی سال سلام خیر دا غ قومتن جی دمکی خیر اغن نوری دنیا اغن نورز مکوتن جی اغالت خاص دے نتسم گیش پی برکت فلان گولی نو دا خیر تا ما ترازی یا اغا خیر اچھا نو دا لفظ سین چې بی برکت فلان دا با تیوبا سی رو حق بحق فلان نو دا حق دا فلانی پا ما بانی حق دے حق دا اغا پا ما نشدہ اونی پا حق دے نو بیاد دا لفظ سنگویتا بحرمت فلان دا شئ اغا حرام کرے حالان کی حرام حالان کی حرام او حلال جوړولو والا څوک دي الله دا نه پیغمبر نه حرامو نشي او شي او نو ولي نبل نو داسې الفاظ په دعاګانو کې ویل جایز نشي یو لفظ زاغې نه قران ترای نه ویل دي درای نه معنی ورستو ځما نه کوم یو معنی شپونکې یو معنی ه به وقفه دي یو زمنګ لحاظ وکړه نو ددی چې کله به پیغمبر تپوس پوس مسابه او کاو چې د ساسو سم مقصد دی راي دا هم ویږي زمو په له کم په مزه مزه مونږ کوي او پخپل خپل کې و راي نه بي وقوف زمانګره ها راي نه شپن کې زمانګره نو هغه ته نو کوم لفظ چې مشتبی وي صحیح او غلطه معنا مراد نه هغه لفظونه وي چې په خلکو اشتباه راوي برکت په خلکو اشتبار او ولي حرمت په خلکو اشتبار او ولي خلګو نه افلانی ولی حرام کړي دا شي يا برکت هغه یا حق د الله په باغبانۍ يا په حق ده نو دا سه الفاظ مشتبی داویل ویل په کار صاف لفظ وایا ها پوش نو دا سلوره اعتراضات تقول راینا بنځه اعتراض په پیغمبر دا ما ماننسخ یدا ستا خپل دین کې شک لري مخه بدوي ها چدا شي جائز دي او څه ناجائز دي کله وی چې بیت المقدس ته مخه او کله وی بیت الله ته مخه کله مکه نه مکه ته ځي او د مدینې نه مکه ته ځي خو په یو پاتې شکنه نو ستا خپل دین تا تومړ ما له یو مدرسې نه کله بلې مدرسې له او کله یو دخوا خو بوي چې د سونهتو نه پسس په جمعهوا جاییز ده زیادتونو ذتل جایز د استعم دا د هغې نه خل حرام شو خپلتدن کې شخصې ت خپله خبرې نمږ بس خبرې نو جواب مانن سخمن آیاې نو نو جاې به خیر نام سر مکمات ته پتنوا نهوه. ما قران ولستو احادیث او کتابونه صفوار نو دو او ملي دا علم مې وکړه الله خبردار کړم ما کې زنه خبرو ما د خلکو خبره به مې ورېده او علم مې نو کړې اوس ما علم فضل د الله او شو نو خبر شو موږ غلط کاو مو نکړو او شپګه می اعتراض ها یو سل شپاله سمات کې چاله نائبانی اوله تم دا غې نه منکه آل اتخذ الله و لدنهم اللہ نائبان نوریدی و آئی مشرکین ولی اللہ نائبان او تمنگ د نائبان نمانکے پیغمبر تے ویلاد عزاب منات اصاف نائلہ بوتان پا بیت اللہ کی دریش پی دریش سوا دریش دست که تے وی سم که نا دریش سوا <مانا> و شپیت بوتان په بیت اللہ کی اغیر نسب کرو او بیت اللول را بیت اللول اصاف ها نوم تزګه سي پیغمبر نه وي ته دازي موارد نه غول الله نائباندي تا ته و موي مالا موږ بستا خبره منلله وخت ته الله نائب نه مننه دا ټول اور سي او الله کي وګوره چې سره ها بادشاه لزين او وزير تاول نه وي ام بي اي مينه سلاول ملاوي شي لوبيال تخفل تعلق جوړ کین نو ورو بیا بادشاه لزين چې جړل سره زينو بغیر د وکین نتلې شي اول به دا وکیل سره دا به تکې د وکیل نامخه و بیا دا هغه هلي اړې ډېرته کسې هغه سره دا ها نمبر لیکې اسه تلتې شي نو دا وګوره دا اعتراض وکې نو چې نو فلا تجربوا لله لمصالا ما بیانوي مالا د بندو مثالون وامزربلنا مثلا ونسي خلقا مال مثال د بندغون دي بیانې غوځال مخول پیدایښ دی یک چې تم مازه سند پیدا کړي ها انا خلقنا او منطفه نمشاج ما هو دا غ مخلوته نطفه پیدا کړي نای بغ سوکنی سي چې هغه کې ذات او عوارض کې نقصان غ تداشي نو الله څنګه نایونه پیدا غ او عوارض کې نقصان نو سوت په تفصیل کوم دا پنځه جوابونه بیا کئ اووم اعتراض کترشتنه پیغمبر و مستاپه صداقت به الله مون سره خبره کړي وای کنا شدا پیغمبر دې وای منه ا او یا به یو چټو خطر را لګلې وې شدا خط دې په دې خط کې ماويلي زما پیغمبر دې وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله او تاتينا آیا ولی خبر نه کړي مون سره الله استاپه پیغمبر دې یا ولې راتلونکې په یو وخت په یو معجزه نو جواب کذالک قال الذین من قبل مس ذقولم تشابذ قلوبهم قانون په دې جاری نه ده چې بادشاه یو حکم نافذ کوي نو دا هڅه کوي چې لذی عاملانو کی خبرنامې ریډيو باندې خبر نشر شي ولیکې بیگاه یا نن یا وختي حکومت اعلان وکړي بادشاه چې دا دا قانونو دا پروګرام دی نو چې دا ملک یو بادشاہ دا ارشا خورو خوشاله ندي چې دا حکم می جاری ک نو الله پسنګ ارچا ته وی چاله کوي مانا ادم پیغمبر دی دا قانون پدې جاری شوی نه دا او دویم دا الله ارچا ته دا خطر نه کړی دی او پدې قران کې ویل ورپسې آیات کې ان ارسلنا ک بالحق بشیرون و نذیرا پیغمبر ارتمالیکلې زم ما مالی ما دې گله نو هغه تاسو ماتم ویلې دي دي خد کې ویلې او دا خد ار چا ته راغلې ها قران د الله خد دې جنو په دې کې پیغمبر دی نه هم اعتراض په طواف او اتم په تحویل قبله چې په پله مړه کلب بیت الله ته مکه او کلب مقدس ته مکه څاغله د دن کې شګ دې نو منتبسوخه یا صالح په لارېشانو مشتربي سلا سلاړو خی جواب سېقولو سفهاو من الناس اعتراض به وقوف کړي نو جواب كل الله المشرق والمغرب اذا دا الله لو حکم تابې ما نه په مشرق کې ثواب شته نه په مغرب کې دا الله په حکم منلو کې ثواب دي چاله وي بيت الله نو بيت الله ته مخوم چاله وي بيت المقدس نو بيت المقدس تا تا ته و میکلایوخه وازد الله رضا او د الله کتاب د زم چې کمځه کې ما ته ملایوي یا تزان نو سم د الله رضا او نه هم اعتراض په طواف د صفا مروه په خپل صفا مروه توافونه کې کله صفا ته منډه وکړه مروه دې نه تا او د الله د کور نه چا پیړه شولي او په یې طواف تر و مزونی مکووا او منګه د اولیاو د توافونو نه منکه سچالو شو چې موږ د حضرت جی بابا یا په با پنجاب کې خټیر زیاد دي چې موږ نه نومون ناراضي وګړ کړچې دي نو هغه بابا فرید بابا فرید چې سره لارج په پنجاب د پاګاډی لري درگاهه بابا فرید درگاهه بابا فرید, فرید. اواز سن کې ها چی باقی دا چټیو تا کوي پاګره چې کوم داغه عرسی ها او دا بد حالت جوړ لے۔ نو کوم دا غي نه وښول نو صفه دا خبرهونه دا یاد آتا سي. او د لوی خالق دی. نو جواب ان صفا والمروه من شائعل الله صفه او مروه دا الله تو کو نه ځکه شړلم ماش الله حکم کړي ول يتوفو بالبيت التيق طواف کوي زکۃ طواف کو ما صفا مروہ تزکیر دے رہے تا زخی جما چلا وی صفا والمروہ من شائر اللہ صفا مروہ زما د پاکو زینو د نخود دین د الله نه پاک زین دی داپی مشرکینو یو خدی اگ بوتان شو صاف دی تا تا چا حکم کړي چې بابا فريد نہ چا پیری شرلہ تا تا چا ویلی حضرت دا تاګن با خشنا د بر نه او د ننګا پھر نه چا په دا تا چا ویری دی او خایا کنه موږ ځکه وایو ان صفا والمروه من شاعل الله دا الله نه ویلی او دا, دا ما ته ل ویلی د دې ځکه خلق مونکم چې پیغمبر ته خلق مونہ کړي ا حدیث کې چې راځي الا رجل يحملني ها الا رجل يريهن من ذل داز سوکون نشه وی چې دا غلوې دربار درګه د در یمن ما را کی مارا آرام راکی مر آرام ناراضی چې دا غې نه خلک چا په چودلی او خل په تبا کیږي کی. حضرت جریر پاسه وی حضرت سره به کما او نبی علی سلام رسول الله ورکرې او غلال او هغه ته او اور ورته کوې او چې ځو ختمې کا راي حضرت پوښتې جریر څنګه چللوګه اوې حضرت جعل توه کجمل اجراب امه پشاند شادو خاطيو غرزا واغزه امه بالکل زما کیس راز ما کا او ختم میکا ما په خلق بن کا نبی عليه السلام جريروي فدعاني ول احمد س نبي عليه السلام ما زما ملغول الله س چتخلو دعايو كلام ال خلق په دعاو د پیغمبر رنگ دي چاغد شرک د زينو نه خلق من نه کوي او کته لزدا جوړه ال ټوله پروگرام جوړه او خلق پیراولي او عرسن دي الفلانه عرسه او چټي په کې قاعده میلا او شي بیا خلق خا به دا الله ویلې دي ښا چې خلق تیمنه کوي اول ته الله ویلي چې توافو کوي دا نه اعتراضونه ها آدغه جوابونه کمزې په تلاوت شوه دي نو اغه ځې پوری اوه اعتراضونه یو پرا تاسو د جبريل حاصل د دا جواب ہو, دے جی, دا که قبل په دې نواره یو کونکو د religious سم څه پیډ درکې حاصل د جواب اتا باذن الله په حکم دا الله رازي الله تعالی کی دیم سليمان عليه السلام کفر نو کړې وا ما کفر سليمان دیم جواب اعتراض جواب وا ما انزل علل ملکنی ببابلا هاروت دنسه مزدن ستلیکم کسی اول زيو زو دوهرايو که ما سبقو امتدادمن سبق دی په یو یو اطلاعات زینو باندې تاسو پوښ وک بیا په راشم تفصيل معنا او مقصد غلط سيزونو چې خلکو خريږي ناغي راځو نو په اخر کې بیا نو چې بیا سبق شروع کوم نو کم لور دا بیا دا غي خلاصو بیان کوم درې سلور په دې ځای غا سبق و متا تا بیا نو یادې او اصلورم پالفاظ منقولو چپته من دا الفاظ منقولو نه مننه کې جواب راته کولو الله ایمه وای الله مننه کې پینزم مکه برداکار کا اوسنه کې وا مکه مزګه کا چپته راته نه وا مانن سغ میناتن نو سیاغات ډیر کارونه خلق کې پته و تدني بیا چ پته لګي اوه ماته خو پته نه وا دا حرام وے ها مننه بس او شپګم الله نایبان وي ته دغې نه منه کې پ جوابونه او شپګم اوېته را ستا په صداقت د خبری وکي ملکهته سیح ملا که نه نوستا په ملای د دانون ملایان چې دا سی ملا دی مړه د وښی که نه دا نوستا په صداقت یو ملا صدااس نه بیان ب نه کوې خوا نه دی کې که نه د غمر پهصداقت چا قرار کوو ټول خلک کې بوجې څوک یې کېدیګر نه ਦੇکې ودا اتداسونو جوابونه یو حیا وسل یو آیات دویما او ترجمه ولما جاءهم رسول من الله الکدا چا دیتا پیغمبر طرفه د الله نه مصدقون تصدیقون کې د هغه احکامو چې د دې سره تصدیق من مانه کړي موافق کم مضمون کمه مسائل چې په خوانو کتابونو کې کې نقلل نبذ نو غرض او یو دا کساو نه چور کړي دی کتاب نبذ پمانه د غرضولو سره نبذ شی بسوراتن یو شی کله کله او غرضي په تلوار سره ولی لاجلل کراحه د وجد بدګړنونه نبی علی سلام چغوا چو شو لا او پای کی تصویر هغه ونی دو فورن لری کرزه وی او ښکلا پمانه د غرضولو زر اوخ کلا. نہ بزانو غرزاوی ودن دا کسانو څوکړې شو دي کتاب سیو غرزاوی کتاب الله دا الله کتاب تورات یې گزار کو شات ورا ظهور کم خایو غرزا ورا ظهور مروستوخ پلو شاغانونم داسی غرزاو ک انهم دایالمون گویا کته وېدې نه پوي پدې تورات داسی ګزار کو ته وېدې پېنه پوي در او سه دا اللہ کتاب شاعتا گزار کرده و یا لکه گوری مندی شاعتا کرده پختا نوی کنم و ی قرآن تا شاعت کرے دا شاعت کرده خدا سه نی قرآن تا مانا چه دی بیدنی نخیدر کې غیری دی مند تا ری و ی شاعت کرده جماعت تا دا شاعت کرده حق پرست تا دا شاعت کرده یعنی دا حق پرست تو خوالا نزی جماعت تا نزی قرآن نرالی مندکه نشارک را ہوتنم ننم خلقو دا اللہ کتاب تا ده دا چه قرآن اخپل ازدانکو او نی پی عاملو کو نخپل اشاعتکنو امام ابن قیم زک قصید ننیا کیوئے نبزو کتاب کامی ورائی ظهوریم و تمسکو بزخار فلو دیا او یا اللہ ستا کتاب شاته غرزاو آپا بی حدو خبر منگل و لگولیم پاګه بي هو دو علوم باندې چاګه د ثواب نو هغه څنک لګ کړی دی او پاګه لګي اړم د شپاورو پراته دي فل اين مو قال الله قال صحابتهم للرفان علم او هغه چې الله قرآن کې ویلو علم او چې پیغمبر احاديثو کې بیان کړو علم او چې صحابه او تابعين او تبع تابعينو بیان کړو فل اين مو قال الله قال الرسول قال صحابتهم اولو الارفاني علما ننم اغاث علم چې قران او هغه خلقو د سنه وکړي نور کتابونو ته سورہ کاروي لري شپاور او باغې لګایي قران مظلوم کتاب وو ار جادیس سره ظلم کړو که تاریخ نه ته پوسکه کوم کتاب فلانې فلانې قران په دا خو سم مدارس دي چایه کې دا درسي قران ویلي درسیم نشتا او باجه وو صرف دا غا امتیاز د فارم په پا کې د پیرو متر چاته وو یې کین یاد شال لفظ ترجمه صوفي پویا کایم نو واتبوا ما تلو شیاطین الا ملک سليمان چ شاته او ورزا نو واسه پاتو شو نا د جادو د دمونو او د سحر جادو تابو په س شو سو پدمون به سره وانی شو سو جادو او پدې به سره وانی شو وتبو مات او چا ځانلا د دنیا د معاش یو ذریعہ ګرځولا چا دمونہ ذریعہ ګرځولې دا چا تعویذونه چا سحر او چا یو طریق او چا بل طریقا قرانه پرې خودې د اشاراته گذار کړي وتبو مات د شیاطین ولا ملک سليمان او تابیشو دا خلق دائی کتاب چلو ست با شیطانانو علا ملکی سلیمان علا عہد ملکی سلیمان پاغہ زمانی دا بادشاہد سلیمان علیہ السلام کے وما کفرہ سلیمان سہن نو کرے گورا سہر کول کفر دے قرآن ہوئی چې سلیمان علیہ السلام سہن نو کرے کفر نے تابیر کرے دے سہن نقا کفر سہر کول او کول دا کفر دے وما کفره سلیمان او کوفر نوکی سلیمان للی سلام صیر ولاکن نه ش یادوي نه کفرو ن خلک اختې په صبانې نه جومی سااهیر دا به کېږي د کالکې ب کېږي او د کار ک ب کېږي او دا به دفرانی وو او دا به دفلانی به ختممی کې لګېږي قات به سختی به دا چا دي حضرت جعفر قول رضی الله تح حضرت منږ تهویلو چکرانی ارزانی بیماری صحت خو بدو دا پا ها اختیار د الله کې د ماته پته نشته پیغمبر جوندی د پته نشته د ګرانی او د ارزانی او د خو او د بد او د بیماری او د صحت او د دې زماني او کوړګرو صاحب ته وپته لګي هادی کې بدای کیږي او دې کې بدای کیږي ولکن شیاطین کفرو لیکن شیطانان شهر کړیو یو چې چا سر وروکونا کو فروکو یو علیمون نناره خ به دشیطانو خلکو ته ره جادو د یولیمونونه فیلشیطان دی یو علیمون نناره خ بهشیطانو ان خلکو ته ثرره جادو هغه جادو به خلکو ته خدو چې خله کفر کو فرته رسیږ یا ودئیو خو یعلمون نناس سیرا پا حضب دموزاف سرا خودبا او یعلمون کے فائل سلیمان علیہ السلام والا دیو او خودبا سلیمان علیہ السلام والاو سلیمان علیہ السلام اناس خلقوتا السیرا بطلان نسیر بطلان دے جادو شیطانانو بخلقوتا سیر خودو او سلیمان علیہ السلام او دا غمل گروبا خلقوتا باطلوالد سهر خود چې سیر باطل لے یوعلمون الناس بطلان نسب چې سهر باطل لے غلطه اوس آیا سهر ز د کول د دې د पारा چې زه پرد د سهر وکم یکه یو څی چې تا معلوم نه نو هغه په کی د دې د पारा علماو اجازه ده چې زه پرد وکم زدا کولې جایز شو د پاره د رد سهر شای کول د سهر حرام دي دا پوسټر یو لیکل د نجومی د نجمیانو د ساحرانو په دیوالونو په خبرونو کې او په ټونکو ورکو دا حرام دي ها نو چا یې وری کینو باځک اسانه شیر کی الکتا ته پتو وش دا حرام جو کو دا حلال دي قران چې حلالو قران پوسټر چاې کول چې مخلوق توو نه زیګو ناغان نشیرکې د قران درس چاغه به ساي مخلوق توشي ناغان نشیرکې او د نجومی خبرې غلطې خبرې د شرک او د سیر هغه سکې هغه شرکې په قرونو باغا شرکې او مخ کې نو شایې کول حرام شو او عمل کول په سهر دا کفر ده عمل به پینکه حدیث کې راځي یو سره یو جادوگر تراغه چماله پالو ګورا زما په قسمت کې سری پالګران نه سېځي په دې اړه کې اول کې ویاول خپل پالو ګورا چې ته په دې میلو کې د پیسو ته پاړه سو پورې ګرځې زالدا په پال کټې دی پالګرا چې خلکو نه پاول نه ګوره پسره غرما بناستې د وڑی ها او خلکو نه پاول نواول زال د پالو ګورا چې زما به سو پورې دا ها مګ په دې نور ناشته مڼه کاهنن او ارلافن سوچ راغې تر او پال ګرتا چماله پال وګړه وای له کغه ته نو غوته په یوجې کیو نو بیا یو غته په سیګو په شین باندې نشین دې کته بیا سړي کلی چدا بګيګي او ستکه قسمت کا دیږي او سکلي خو نه پويږي وایره کا زماده رزلټ وګړه او کالجستا <سؤال> قسمت کې ډېرې نمبرې دیوې فرست پوزیشن ټاپر وبلای دی نو عام باده بچو په نيشي نو د څولو په ځایونو سوړ کی زغ عجبې لري زره لاشي هغه څه کې بیا هغه ملي تدازیه خو په د میاشتو پس به څه تدازیه رګه خو دروغ ویلو بیا په څه خلک راځي چې ما کار خو نه شو آخه دروغ جندي کنه نو چې لري زره ټوډو کې پیری هغه ما غو زُر په ور کړې من تا کاهین نو رافن سوچ او پال ګرتا چې مالو پالو ګورا او ولا پالو کتیرا او دو تصدیقو کضاغا چاو ثمتا سی پالو کتی سی فقد کافر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم د کفرو کو پای کتاب چې دا لیکلې الله په پیغمبر باندې پیغمبر د پته نشدا او پالکرته د سبا پته شتا پیغمبر د الله لا تقولن الملئین انی فاعل ذالک غدا الا انشاء الله او ته او دا کټول په کوفر اخته ری کول زی يم کوفر ته رسې کناست یو غضب کارونه ګوري او خلکو او نو ام کوفر دے ها سوګ نه منکه دے مېلو نا کفر را وری کفر ورتا خی خدک کافدان کی وی خیر دے ملک پل کاری دے زمیں سر کار دے او چ سوک دالہ کتاب مخلوق تا خی او د کوبر او د شرک د بدعات او نه بچکین اور چا خرو واضا کرے دا یہ دے داس دے داس ر دا د بندول غالی د منکول غالی د داس دا ر نر شا پالگر منا کا نر شا چ د شرک اڑی کول او کڑی اغمنه کا کړه شیطان خپل کاره ده کې کړي دا شهر دا څنګه چې سليمان علی السلام حافظ میکسی لیکلی او نورو چې سليمان علی السلام کله وفات شو نو بېمانه شیطانانو غټ غټ کتابونه لیکلو د سیر او د جازو ملک ته د غیر الله پائے کې چې وی او چې کمزې چې سليمان علی السلام پائے تختو جنازه ده نو هغه د تخ د لاندې هغه کتابونه خخ کړو بې ایمانه شیطان چې زره خخ کړه بیا چکه هغه وفات شو نو شیطان په شکل د بند راي به دانی پیل لیکلې دي الفاظ الرباني کی چې شیطان په کلا کلا متصور کیږي د انسان په شکل بلازی اغه ته ګیره به یې دا یو عالم راغلو د شرق بوجي وی او به شیطان او په شکل د سوي په شکل د انسان دی سوي په شکل د انسان څنګه راځي دا تاته چودې او تاته په شکل راشي نو دا انسان دی چې شیطان یې دا راته وای او خم مزدر کیدای یو سو منته به جره بازي کې به سم بیا ووډه من دی بیا نو دا راته وای چې دا شیطان دی ا دا دار خاسته شگیره کی شیطانی یالا شیطان بس پر نوخودم شیطان اوه که شیطان مانی او چا دو کوفر او دو شرک پلا دلا ولینو بیا شیطان نئ روا گوی پیانی پیروی زنه مخه ال جن ده بخ کاری کیگی پخاستگیرا بانی من گس کله یو صفا رحیم شاین دا وی شیطان او په شکل د انسان بئی پایمې مبربکینی او دا چې مسالې بوږي د شرکیات حل کړي خو دې مسالې دا چا راوستي په تل کې چا به راوستي یو مو خبرني بل په خپلوا باندې مبربناستي کم شي کم چې ته یو کس نه پیژنې بیان کې تپوستو او کوي ته کم ځای لاګړي ته چا راوستي دا خبره ته چې دا سیدا بڑا خو ملي سیب دینو نو کله کله شیطان په شکل د انسان باندې راځي نو دا چو سلیمان علیہ السلام کله افاد شو نو شیطان او خطیبا پر منبر ادرے دا آو شورو اکلا ان سلیمان علیہ السلام لم یکن نبین انما کان ساہرا اے خلقو یا یو اننا تقریر اکاو خلقو تا خلق ادا جمعکا اے خلقو سلیمان علیہ السلام پیغمبرنو انما کان ساہرا اغجادو کرو منږې او خل کې تاببع کړی خلک کتابیو دغه په جادو په سیر باند او که تاسو زما په خبره ی نه نو د تخت د تخت د لاند د ځې وګوریغباتشا پهیر راانوه دو کتابونه هغې جوړ کړيی خلکو دغ د تخت د لاند د ځای چ ک دو کتابونه برامت شو. دو کتابونه چې بل شو دا یې کې سره کفر کوم ګندو یې شیطان بېمانه لیکلو دا شیطان بېمانه دا کارونه کوي مخه ما ویلو ها چې ابو عبد اسماعیل انصاری رحمه الله چې داغه عبادت دلاندې ها اغه څنګه جوړ کړو او هغه خکړیو کړو چې بادشاہ ته پیش هغه علما په دوره چا راغله حیرات تا نو هغه علما را جمع شو و زمنګ پالا قضا شي مولا دې چاګه د ښې عبادت کړي مولا بادشاہ وی ریولې داسې بېمانه شتا اچراره شیخ ابو عبد الله اسماعیل انصاری امواحد چتري زله د خپل کلی نه وقکلېو په مسالید توحید باندې یو لاغ داغه مریدانو ستغربان داق زیاد اغت احادیس ندا نیازو دا سلوی عالم او اغیر بدنام کرو و اکستان سوشه کی بادشاہ کسانو لیگل داگر دا عبادت دلان دیزه اغس خیر اوخ کو او را گرد بادشاہو توی دا تا ندیکن کرو علمان استو با عالم تیوی نو عالم ارطوی اغرب گویا کئی چې فراون په تی نو دوب کرو دا تاسو سو خرک کرو کما ایا جو شو پای روبرال د بادشاہ پذربار کې وې حضرت دا حضرت سباز ملک روخ اخ کړو د بدنامولو د پاره کله کله دا سه برکې دا بدنامولو د پاره کله کله دا سه انکار کارونو بکې چې د انسان عقل حیران شي دی مشرکین او مبتدیین لا انکار ملیاو لا چې کمی هیلې او چلونو ورځي د نامولو دا پرستو سلطان محمود غزنوي رحم الله چپا هندستان یو لوی حمله کولا تقریبا 150000 کالو شو دا حمله اوغا پایندستان کی سینک یوزې سمونات د سمندر په غاړه دیندوانو یو لوی درگاوا حاضر لوی درگاوا چاغا دو سوا من پای که صرف جرس د سونے دو سوا ادول کې امام زہابیلی گری او تاریخ اسلام کې امام زہابیلی گری مئتا منن دو سوا منو اغا جرس جرس دو سونے او اغا لوی زیارت لوی دربار چپائی که پینز سوا جنکیوی منختا او دو سفائید پارا اغه جنکې او په اپوکونسو به صفاکاو په جارونو په کورصو په یوکتوبان دي په کورصو به صفاکاو اغه زیارت دربار د دیوانو او تقریبا 200 100 کلو نذر نیاز منقطه باغې تراکل د 200 100 کلو سنور سوداګری مشرانو منجورانو یولوی دربارو یولوی زیارتو نه کوي نوچه کلا ما سلطان محمود غزنوی رحمه اللہ اغیبانه حمله کولا او را اخلاساو اندوان را جمع شو ایعادلت چه سورا سونه واره منگ بدر کو خودی رسمو آیا سورا چه واره سنو آیا منگ بدر کو ودا منوارا وار. سلطان محمود غزنوی ارتوی خوا قدا مابره خودو زبق تاریخ کې زمان نمپاتی شی سلطان محمود غزنوی بوت فروش هغه سلطان چې بوتي غرش کړي او پیسې پیغسته او خپل زنوم په تاریخ کې سلطان محمود غزنوي بوت شکن پړیدم هغه سلطان چې هغه بوته مات کړي هواغه چې حکم یې او ګروز اخلاص کو هغه ټوله لنګ او زاغې کې تقریبا ټول ملګرې لګیدلې وي دنه ټولې ملګرې چې یوه یو ملغله دا سونو د منونو د سونه سره برابر و اغه مټاو کو او کړ اواغ سوا شپق میله فاصله کې بعد اغه جرس واس ته اغه جرس چې 200 منو د سونه اواغه به چې کله اٹھنګي دا په دربار کې نو داغه आवाज به شپق میله فاصله کې ته چې داغه आवाज به کله اونې کې دا ټول خلک باغ ته په سجدهو چې دو سه موناد د دربار د عبادت وخت شروع شو بیا ماجالو چې چابل کار کړي ټول به په سجدهو ها دا سه حزینه غي جوړ کړو چې کله ګرو دې راغلاس کو اندوان په تماشو چولبه ها دا سمندر چپکیږي او موږ ختمې وو آرشه له مټاو کلو او ختمې کلو دا زونه دا کله کله دا زونه لیکلې وغورو باسي دا شنو جوړ کړو 556 کې يهود یو پیش پیښه دروم بچا تا 456 هجري اواغې دوی چېر نبی عليه السلام ویلو چې د يهودو نو بجیزیه اخلي وګوره دا د پیغمبر خطه او د پیغمبر نشانه او د خطه متجول او د ځان نه دا د پیغمبر خطه او نبی علیہ السلام ویلو چې د یهودنو به جزيه حالان حالانکه نبی علیہ السلام حکم کړي چې یهودنو جزيه جزیه قران هم وي ان یدن وهم صاغرون سور توبه کې بل شي وقالت اليهود وزر دغ راځي کنه اواغې د زاخ خلاصونو د پاره یهود یو وخت د روم بادشاہ ته پېښ کو چې زمونږ له جزيه نشي هغهسته لکه نبی علیہ السلام حکم کړي خطه پیش کو درون بچا علما را جمع کړو چې دا دشتیاري هغه وختیده علما لا جواب شو زګی پاغید د دوو صحابه د سختونو یو ها پاغید د سختو سات بن عبادا او بل د سخت به د معاویه د نبی سفیانو د دې دوو علماو پاغید د سختونو چاغی د سختونا علما چاغهو کته ده لا جواب شو چپه دغه دوه صحابه دښتونو دي خطه پیغمبر دی داغ زماني یو وی عالم خطیب بغدادی الله دې په رحمتونه پټولو لری ها چې چای نو لسی دی په انده حدیثو کې هغه ته د خط پیش او هغه بادشاہ روغتو چې دا خط سیو چې يهودو نه به جزنه شي هغهسته هغه چې خط اولیدو الله در مهارت اغلا ور کړی وې دا خط دروغجندې نه يهودو بجزیه غستې شي وې دا خط جده په دې له صحابو دښتونه دي وې د صحابو دښتونهم دا جالی دي او دا خط دروغجندې بادشاهو ته وې دا څنګه دروغجندې وې زه در اوس خیم کړو په دې له دوه صحابو دښتونه دي وشاهده علی معاویه النبی دس خط گواہی پدې د صاد د معاویض نبی سفیان او معاویا په اتم کال باندې ایمان راوړلې خط 556 پنځمه هجری کې لیکل شوې ده سکم هغه په اتم کال جوې باندې ایمان راوړلې نو هغه وكی کافرو دا غواہی نه به له صاحب څنګه قبول ولا دا خبره غلطه دویم دا چې په دې خط سنه دس څخت د صاد بي نبی عبادا او ساعت بین عبادا د پظم کال دجرت نه مخکې او فات شوی نو چاغ فات دی نو د قبر نه راغلی ب سام ک دی ف م بال کللمهدي حیران شو او ی هو جواب شو. هغې خود د خپلله ځان د خلاصو د پااره چې مو د ججی نه خلاص شو خو دا کار نامې به کوي کل نه به ختونونه لږي هغې بستینپونه جوړئ. آج صفقه خطبه ګوره چې واقعي الکاستا استاد ګوره دا استاد په باندې دا خطی دی کړي دا دغه د سخت ته یبه واټیګ د خوما استاد خلو دی خبره قاین نو دا څنګه تاع کار کړي نو کله په دا مرتبه کوي کله وبلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې کله بیمار شو د یهودو دې بېمانه قران احاديث او ذکر کړي د علماو تاریخ ګوره چې یهودو سس نه کړي وسم يهودان دې دا مسلمانانو ملکونو کې هغه څه نه کوي تنظیمو نه جوړي جماعتونه جوړي پیسې د کم کم ځې ته خلک ورساو او صحیح مسلمان خلې نهسته د خپل کتاب نخبان نه خبر نه وي امام احمد ابن حنبل چې کله بیمار شو نو داګه تپوست سکه سان را ل دغه يهودو یې نه بځا او دې ادم ته بسمن کې تپوست رالو دا غي مقصد تپوست نو کله کله دته مو خیال کې چې تب بیمار شه او استاد بیمارې لار څسمه خلک راځي او کټ کې کی نه چا پیړه نو خیال بکه اسنه چې دا غې سې نقصان دغه ځکهونه کې کی امام احمد ابن عامل خو بیمار وو او شاګردان الله ته خبر کړو نداران شاګردانو شاګر چې صحیح کنه استاد په ترقی باندې نو هغه را لته پوستا او هغه یو خط خط نکله او غټ بې ماده بایبانه هغه مسالې په کلیک کلي وی چې دا جائز دي چې ټول عمر امام احمد ابن حنبل باغې مناظره کړي وي او باغې مجادله او مقابله د نو سره کړي هغه لیکلیو چې ماکه په مقابله مناظره کړي وي زدا خبرو نه واپس شوم او تزما د مقابل کمه خبره واغه سیدا زما دغه سره په دې کې ملګرتیا او زه پوېدم دا د ځان لیکلو اولاد د ودت خدای امام احمد ابن حنبل او فلانه فلانه دای کړه ائے ته پوس او په ستريقه د امام احمد ابن حنبل د بالغ دلال د هغه خد کې خود او څوک پوه نشو هغه ته پوس وکړه چې منګلارو الله د حق او فلانه بدل عام قریب امام احمد ابن حنبل وفات شو چاغو وفات شو شاگردان هغه شاګردان دغه نه 24 گھنٹې او څوک داسه خد خلک نه پوري خدای غطا چه کل آغا وفاد شو غصر لی اغاستیده دا آغا طول سامان رواغ پیکی که یو زید که سنبال که خودو بیا برستو گورو شده غمو شی چه کل غم جنازه وشو آغا غمو شو شاگردان غم نه نفارق شو دا آغا طول سامان رواغ اغاستیده ولد پلد گوری آگا چې چه ده سعو سکریب یو د ده بیمانه ختم که ملاو شده ده یهودو او خصر شاگر او گورا دی خط که خود منگ استاز بانی چه دا سی لیکل کری چې دا سی دا سی داو خود منتبه تا را من دا سر پاتی شوی دی مثالو آخات رو آغا سر وجودی و لختم که ویشنا و ختمی که که چه تا لکب که گر ور ویر نغمی او گورا مراز منگ استاز یو سوی و دا کئی برس آخات بشای کرده دا گرمه لوی انتشار دنیا که جور شوی و دکاخو مستقیل امامو امام احمد ابن نحن بل شاگردان الله <سؤال> دې پټولو رحمتونو ورېږي اخر ته وښلو او جوړي دا خط ختم کوو دا بېمانه کړو چې بېمانه داغه ته پوستا ته پوسې باندې کړو کله کله ته پوس نه عملګرتیاب نه خدای دې پاره به خراشي کله زبالخ زدار دې کله کمرې کې یوشه عمل <سؤال> منګ استاد یو سږوړه خط کې فور کمرې کې برامت دا خطه دا خط څه خبره چا گذار د چې لو نو چا به یو تای مسخات چابل کمرې مې خطپړو ته کله یوځې پړو ته کله دا شرکیه لفظه وکیلی کې شو مې یو داسې دی خاله و چې استاد صاحب دی او وجود یې تایږيږي ها دا لفظو د او وجود د هیڅ سخت مشو نو داسې کله کله کې به هنو څنګه چې د سليمان عليه السلام د بدنامو نو د پاره شیطان دا کار نکړیو کتابونه یې کلی او نوстаў مبارک و امدا سه کالونه کوي د شرګه کله وې ملاده مخبللې درې او دا چلے کړو دا یې کړو ختيلی کړو نو دا يعلمون وما سهرا و ما انزل على الملائکه ني ببابل هاروت تبدير خیال کې ازنه صرف کته کتاب وې ما چې سب بیان نکړو تعالی دا چا سکا دا تعالی ذاخوا هغه چا ته دا زلزله رسې چاغه د دین په میدان باندې وزري او د الله د دل توحيد او د کتاب اواز مخلوق تکه وا ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت دا دریم دریم تلل ما يا ماي نافيه دا یا ماي موصوله دا و تبعوا ما انزل على الملكين ماي نافيا نه د راغله جادو نځه نازل شوي جادو په دو ماي نافيا نځه نازل شوي جادو په دو فرشتو باندې نو راغلي جادو په دو فرشتو باندې په بابل خار کې چې دیونو موارو د بن ممارو ته او په مارو سحر نو راغره وما يعلمون او انه بو خود د دوالو فرشتو من احدن هي چات جادو نپه نپه سحر راغلي وي سر او سره وو خو پس سر الله د علی ګل نه وی او نه به خلکو ته خود حتا تر دی یقول چه وبد دروازه فرشتو انما نحن فتنه بشک همونده 파ره د امتحان من سر خو اللہ جادو شتا قال علی ګریو به تور امتحان چه د خلکو تو عايش جادو مزده کوي مانگ پا جادو نیراغی لی فلا تکفر نو مکافر کی گئی پس دکاو د دا جادو کچا جادو دکا نو کفر دے رو را کفر تا کفر تا پی رسی نو پایتا علمونا زکاو با دے خلقو منوما دے دوارو فرشتونا وی خیر دے مانگ دے پی کپران جو خو مانگ دے ہو خائے وی, وی مانگ دے پی کپر تا لا جو کچھ مانگ دے جانب نا چاپی رہو چھولو یا منی اجلی پیا تعلمون ازکا او په خلکو منهما من ضد من ما ضد د دیوارو فرشتونا هغه به میز دکوه منګه زکوه ساسو د زدنا هغه جادو جو فرقونه بي جدای به لاستا په کوډو داغه جادو په میند سړي و زوجي او د دا دای کې جدای په سرات جادو صدا سرا جدای رازي یا په کې الله سبب داسي خو دیو چچا بسره او جادو کو خزه نخاون به تی جدا شويره دا خاون ماته خنوګوري ګورا زګت خاون به ساحر او تعويزګر باور قسمه خزه بو سرات دي نو په خپل خزه سره تعلق ساتي تعالی خدای نور جوړ لے۔ نو, نو یوبل او خزه به وی یاده چې تعلق, کار تعلق نو ساتي نو زما سره تعلق او سره ساتما نو د یوبل نه به جدا شو خوږی او یا چې چا به سهرو کو که کافر بشو او په کفر باندې سکیږي نکامات نو یو بن نو شو بین المری فهمند شریو او د خدای کې یو مانا یا مای دی سرا ما او یو علمانه کې مددواله ما د پاره د نفسه چمنګ په سهر نه غلیو او نه سهر خیو او که چا سهر وک نو سهر کافر کیږي سر ومن سره شتا کوڅو کې کوي زکوی خو ګره کافر کیږي دې موږ د کاف ایران جو مونږ ته اوسوي یو مانا دا او دوم مای ها موصوله او د اتبوعو دلاندې واتبعو ماونزلل الملکين تابع شو دا غسید اوجادو چې ولاده کلی شو او پدوه فرشتوبانه وس پدې معنی سره الله د فرشته پسې را لګلې په بابن خار کې چې د یو نو مارو دوبلو نو مارو خود به تور امتحان را لګلې کو را لګلې په الله وی و ما یو علمان دي چې ما نافیه ده او نه به خود د دوارو فرشته مینه ادني چا ته جادو وای مونږ الله پسې را لګريو که څوک شهر زد کوي نو تخیه خو ګره کافر کیږي په خلک حتی زر دی چوی په دوارو انما نحنو فدنا موږ ته پاره د امتحان او الله دا ری ګورو امتحانن ا کوسو کې زکینو اسدیکې وتا وګوره کافر کیږي پهپې نو فلا تکفون نو ما کافر کیږي تاسو ته کوړو د جادو نزدکاوب د خلکو د دروازو فرشتو نه هغه جادو چې جوړای به له واستا په کورو دای جادو فهمند څړیو خدای کې دیوبله به جدا شو ته یی کای چې چا, چا به جادو کو نو کو فرته به او اپ کو ربانې نکا ما تشینو و ما هم اونودی بزارين زو زون کی په دې جادو سره اېتا الا باذن الله مگر په حکم د الله اثر په کی الله شي کله کله یو سره جادوونکي خو الله په کی اثر وانه چای او کله په کی الله سروا شي په تور امتحان وې تعلمون زکاو به خلکو ما هغه جادو جزاړ به سودایته ولاین پدونه پاخیرت کې زرب وسایته پاخیرت کې یو مال ادا کړی ما ور دي ولای ينفوهم او فیذن نر سایته په دنیا کې دنیا کې فیذن نه رسي او پاخیر کې زرب نه رسي عذابونه او اعظم د شیخ شهمان زاده دا, دا تعلمونا ما یزرون ولای ينو مام زکه اول به خلکو اغه جادو چه zarar به ساده د دنیا کې په سیر به zarar میلاو شو یو zarar به دا میلاو شو خزه بتلاله زه که چې سیر او جادو سره کفر راځي شرک راځي او په شرک او په کفر نکامات شي نو چې نکامات شي نو زولین خزه لالانه نه خزه تلاله حن یو خزم دلالا په کفر کولو سره پرسر کفر او دویم دا چې زړه دا چې عملي बर्बाद شو ځکه چې سیر به کو نو کافر بشو او په کفر باندې سکیږي عمل برباديږي صورت محمد دو دیر شمایت کې ان کفرو كفروا وسدوا سبیل الله وشاقوا الرسولہ من بعد ما تبين لهم الودا ليزور لا شيء وسيهبط اعمالهم ده کافر عمل دې برباد نو چې سربي اوګو نو کافر بشو ده کافر عمل برباد شلو نو زرري دا او چې عمل ته ختم شو ضروري دا او چې خزبه تی جدا شو جو نو ده کافر سره وجو یو ده شرم خزته لاړه او دیمه عمل ته لاړه نو دا سپات څوک په صل الله علیه وسلم ازنه سره وګورئ کین یو کارپیزمونکی یا دې پیګیږي خو د خزې او د عمل نه خلاصې بېمانه ولا ينقوم او فیدن رسیدتا فاخرت کې نو دنیا کې غیدا غذرام شه او فاخر کې شه پیدا فاخر کې سلاسه غلالو ول قد علمو تا کې خو پيودې ډېر خوشاله دي دي وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ أَوْ خَامَكَا خَپو یودَی آغا چا چواغز دجادو لرا خوخه کو نو مالو نبویدلرا پاخیرت گمن خلاق صبرخام زکه بول ابرخنی چې سیر خوخه او غوره کو نو کوفر خوخه او چې کوفر خو ها غوره کو نو پاخیر گول ابرخ زده کنیستا چا عملی نشتا عمل په کوفر ختم شه له چې ختم شه د برخه ده کم نه میلاو شوې سورة کاف کی براشی یوصل پینزم آیات آخر درکو افحسب اللذین کفرو ایت تغیزو نبیاؤی ویحسنون انہم یحسنون حا انہم سنا اولائک اللذین حبتت آمالون فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا طول بینی ولی بیت طول نی کفر کرے دی کفر کړې کړي حبتت عملي बर्बाद شوی نو فلا تو نشه نو برخه ولا نشته ها ولا بيزا ما شروبين او دربعد یې هغه څو چې خرڅې کوو پاریق پلزان چا ور دي وګوره بيمانه ور واغسته ده او څنګه چنټکه پیسي اسره دنیا کې ته خزلالا دنیا کې ته عملل تباش او ور یې واغسته ده نو چنټکې ته یاره راځي یاده نه پلو کو ټکو تا تازه تبا او اخر د تبا دنیا د تبا زان د تبا کو لو کانو یا لمون کاش خده خلک پویږي په خپل فایده خلک پوی نه دي په سیذو په سیذو خلک په سیذیو نقصان د سور نه دي د داخل نقصان د سور نه دي بېمانه کاش خده پوی دي نه دی مشرک نه وکړي کښه دی پوی دي نه دی کفر نه وکړي سحر باندې وکړي خودی پوی ولاو انوم که چره یقین اندی من له حکم د الله چې جادو کفر دی جادو بانو کوم واتقاو ځانه بشکره وې د شرک نه او د جادو نه ها ولا مسوبتم خامغه دا ثوابه خَامَ طرف د نه خیر غره لو کان یعلم کاش خدای خلق پوی خل پوینه دی پدې کې حیو مساله را لا د سحر چې دا سوه سيزونه دي سهر د مانتار دے تاویز دے دم دے بعض سيزونه جائز دي او بعض سيزونه جائز نه دي حروقيا استرقا ولا دم تميما تاویز سهر په دې لوګو اندې سوچ پکاره دي باز خلق عرص را نارواوه تاوید نارواه دمون نارواده او بازوی عرص رواده نا نبا دیر تفرید که او نبا افراد که کم رواده رو رواده چه کم نارواده نارواده یو ده تمیمه ده تم مایتمونه پا ماند پروالی اګه تاویل چې زمون کار پوي کیږي کی. زمون کار پږي او اګه تاویز اګه شیزه چې هغه د شرک وي اته کوفر وي پودا د فلان پودا د دې الفاظ غلط لیکل دي او فرعون شداد امان قارون یا بدو یا بدو یا, یا فرعون یا شداد دا قسم تمیمیہ و تعویز چول او ارکول دا تتی حرام دے ات تمیمہ شرک دا سے الفا چپائی کی بدو بدو لیکرے بدو بچیہ بدو لیکرے ماری خلال تعویز و دا اوکو سا جی کسی لیکرے پائی کی لیکرے یا بدو یا بدو میرے تو تو خود آتا سم بدو ویلے بدوی بدو سایی ویدا بدو سایی میتا تے بدو ویلے تو پوستا کچھے بدو سا ماتا تے استاد سچادلہ تعویز لیکرے تا تے بدو و بدو ته چابلې کلی یا فرعون یا شداد وې دي کې سړي کلی مې تا ته فرعون او شداد وېلې ده او يزه خدای تبا کا ځکه چې فرعون مله شداد مې مې تا ته یې لیکلې دغه شداد او فرعون خدای وي خیمه حمیدات الله چا لیکل خدای مان دې په سي بېمانه غسري د مته فرعون او شداد مې خېګلې ماله اوس ګر مالو سلو په ایم نه راکې ها چې پا سیده لگی او آغیل پا زرگونو رو پا یورکی او شیدادا فیر آود دلوی خکیمه دا الفاظ پا اوداد فلان په اوداد فلانی پیر په اوداد دا دا پی کلی کلی وی دا اودا سی میں ماتا خو پتا نشتا نو اغد لیلی کلی دی نو چا چا لی کلی دی اغد تا وای چا پا دیمی پو اکا قرآن ویلا تقولو رای نا دا سی الفاظ موای اودو سلاف بو دسو لفظ ده د فراون او د شداد الفاظ ده شرک دي هادا جایز او د تعلق لري نو د تمیما په دې طریقا تمیما او تعویز او نکل کول دا حرام شرک دي بل ولا حوالہ باز وي چې دا غلط ده مون شو یا دا غلط تارون شو لاس تا چا تور تا را چا دی غاله کې چوری چا ګنګلې چوری ما شومان یو د دې لپاره ما شومتا چې دې رکه نشي ا ګنګلې غوندي وځه چې ما شومان په خلک بیا ګرځي کله یو ځغه دې شوی کله بلځه نو چا ګنګلې ورسړی کنا وډو کې غوندي نو هغه ما گئی چې پلان دي کې حداد ما شوم دي ا یو کپ اغه خنه د شېطان جلاس دي کنا شیطان او قدیده چوله چه داد پیره و دفلانی وجه مانا ملاوشوه ده کدائی نو بیا حرام ده رو را ما شمانو تا چه غر پر سره بیو لاسو تبیسا چوله تار بیو چوله تور یا سپینگ اغا بنگلی گونده کنا چوله دا تیسری که ودا سلا ایرادا مالا پلانی مولیسی بنا کرده ویشنو مالا اغا خسین او جادو بیو کرده یا یو او دو سرگاری گناس باته پیسې دا کا مې پیسې د رکم دا تبدا تارشلې وې د صبر مې دا وداه مالو پلانینګ مونږ یې سب راکړې او مې دا سره په چې ګاډي کې ګردې د ارسنو به بچي اگزیدنت نه به بچي د ځان نه به بچي مې دا ګرنټي د بچاډو کړل دادت تاب ملاو شوې په دې کې پیغمبر ته خدا ګرنټي له وجهه صحابه په ورزه کښې به زما د اسن نه پیغمبر سا دا گرانتی نواد تو تار و دمولا سا دا گرانتیشتا دا کسما ها تاویزون کول دا کسما تارونه تور سپینور کول دا حرام دی ناروادی شرک دی پدی بانی د فیده دا نقصان غزل سری دا حرام دی رو را فیده نقصان د چا پلاس کی دی دا لاپا دا پتار کی نی دی رو را سو کنجکی اچه سو تارون ها ها سو غلطه او یو تعویز دے صحیح اگر جایز دے ما شومان او دا پارا جوړ کا چاګه جاری الفاظ نشی ویل دے قران خود ده قران او دا احادیث الفاظ او وی کا یو صحابی دے عمرو بن العاص جللہ نو اغه ب تعویزونه جوړول او ما شومان تبه چول اغه تعویز چے دو قران او دا احادیث او د اسماء خوشن نبی بیا خیر دے اعوذ کلمات الله التامات من شر ما خلق من غضب وقاب وشر عباد و, و دبان اجائز بیا هغه تعویزونو بن صحابه د عبد الله مې مسعود رضی الله عنه ابا تعویزونه شلول چې دچا غاره کې به تعویزونه لیدو نه هغه بځکه شلول چې تعویز بغلطو یو صحابي شله یو بل جوړي اته کې نو غلط تعویزه چداي کدازو نکلیشیا بو دو یا پیرون یا شداغ غلط الفاظ چداغي مشتبه معنی نو هغه بشلي او سی تعویز مشوم تو ورکا جوړ کولا خدا چې نه ته می خلم جوړ له اس خلم جوړ له هم جوړ له سپیل هم جوړ نه د قران او د حديثو بزتی کې هغه ساورې پښټو کې پراتای فوغو جونو کې پراتای سپې نجس ده او ته هغه کدا چې خوشه دا حرام دي ماشوم با شوم چې قرآن نشو وېره جاري شیطان په مسلتي نو خي هوجه کدا غل خشي او د وینا شونه بیا وته داس دکا هاو ته بډي خزله مو بډار هم د دې کې چا په موټو کې ور کړی چې شاله لاس ور کړم داس نه موټو ټوله ای توازن وډکی نو چا با غا لډکی نو چا با شاغانډکی دا غا غا چاله پکاده چې ما شوم دې نشو ویرے. تخپلس دغه کګندا یا اتونه دوه غانې صورتونه دا وای په زبان باندې دودا بعضه جایز دي او بعضه جایز یو د رقية بلې استرقاء رقية صحیح دم جایز دي غلط دم نه پیغمبر منه کړل صحیح دمونه اچوا خدانو چې ته ورکه یو پاګې ثماله دولت غټه حنا سب خګې بل دم دې داغه ته کوم پیغمبر خود دي یو استرقاء ده وګوره پیغمبر استقامت نه کړی دا استقامت دی ته وی چې د بدن به تلب د دم نکي چې د بدن طلب تلب د دم نکي نبی علی سلام چې کله بيمار تو په راغله وا سرخوګیو بيبي عائشه تو ولې وی چې عائشه مابا نه دم پوکا نبی علی سلام وویل بیا دم پوکره پاګبانه پوه شي نبی علی الصلاه دم پوکلو پاګبانه بلکاس نو دا جهون کسی وقتی لکه ما بانه دم واچه سمنه نه دی خو غلط دم منه دی نب غلط دم په پخپل استعمالیا اچه او نه به غلط دم دبن نمطالبه که نو هغه نارووا دی او نو په پخپل مچوله شي او دبن نمطلب ده حد دم کوله شی نو دا سیزونا بازی جایزو بازی او سیر خو جایز نه دی دا خو کفر دی او دا امام ابن قیم پده بانیزان پو ایک روالی. بعض زایشی ارشی حرام ناروازه باز وینا ارش روا دی غلط د مونہ غلط تابزونا غلط کنجه کې غلط تارونا د دا سزونه دینه ځان بشکول پکاردا شرکی او د کفر سزونه دی بل پد ایا کې تیر شو هاروت او ماروت هاروت او ماروت وی ګوره هاروت او ماروت دو فرشتي او د هاروت او د ماروت الله فضايله لګې وانه ده لګې له باز خلکو د او د ماروت په اړه کې یو واقعیا نقل کړي دا منګلت چا هاروت او ماروت فرشتي او د یې وي خزنه مطالبه وکړه اګه یو توی مطالبه بستاس تو ګذر واعط راځي خوستا سو متالمه مو منزوریږي چې تاسو مالا اسمه اعظم راکئ نو فرشتو له اسمه اعظم ورکو نو داغه نستورې جوړ شو آبرانه هداخذ نو زهرا نو داستور زهرا چې دی نو دا داخذ زهانا جوړ شي دا کسی جوړی کړی دی ا بیا په شو دا و جوه کسی میسي جوړی کړی یا نور څه کار دی قرافات د دا حدیث د امن عباس روایت پیشکی بادی خالق خدا من قطع دی حافظ امن حجر دی عالم دی علم لی, لی نظیر دی اگر دیر کشش کرے, کرے دی پکپل کتاب کردی حدیث دی صحت کولو خدا کا صحت اندی رسول من دی متصل لی دی پوشی اگر نمگڑے پات شوید واز خالق چې په مسند باندې په احادیث باندې رات کې چې په دې مسند کې باندې ساهادیث موضوعي نو یو په احادیث کې هغه حدیث د هاروت او د ماروت د چې دا موضوعي روایت ده د دې مبارکې خفې صلا چا کړدا په دې ځبانه روح علماني کړیږي اوس خلق سوې وی هارود و مارود ما چه غلط کارو شو دا اغیر سره نو اللہو لسزا ویش سزاد رکو ما کما سزا هم خود دنیاو که دا آخرت د ده فرشتووی چه منو دنیا سزا را که د دا اخیر سزا مرا که و نووز دا اویزان دیدی پا بابل خار کی پا کوی کی سنگو نویزان د خپلو قبل او کوی کی اولی رولی او قسم لاویزاند دی ری. نو دو رکاتہ مخ پهنور بیرو خلق نو و دو رکاتہ دغه رکا چې وخوي دو رکاتہ مونږه هارو ته مارد پهارو کې چاله په عذاب ستو قسم د بازو خلقو دا دې ما چې دا شو رکاو یو بوډا کې ناسر اوسه مرله دې چې زه نو ما تفصيل کاو د دې مسله ما ته یو استاد دا خبره غلطه و ما یوه دې هاه و په کوی گه دیری چاویل دی وې مولایان و مزه مولانم مزه مولای مکه ناغه ملاقاته چې فرشتي بدنامه کړی دی زه مولام فرشتي ز پاکه صاحب تو داغه یم نه یم زه ما و یغې نه پویډه مې نه مې غې نه معلومی زه آیادو نو قران خیم دا چې پغه هغه دنیا نه تللی چې سوک دا کې د سات روحلمانی دکړي پدې زیبانه منزاما انہاروتو ماروتا سوک چوئی اکیدر آراد چا چاروتو ماروت دو فرشتیری ملکان دو فرشتیری او غیر عذاب پو کیکی ملاویگی فوو کافرم باللہ العظیم دے کافر دے دادو کفر اکیدر ذکر فرشتول اللہ سزانور کئی یو دو فرشتی گناہ نکئی سزا پو گناہ ملاویگی او فرشتی گناہ نکئی څنګه ان کې صورت ته حريم سپګم آیات وګورئ لا یا سُن الله ما امرون و يفعلون ما يمرون فرشتې نه فرمانیل کې دا حکم چې الله حکم کوي دا نو دوی څنګه بازار اخځي ماينه شو غلطه مطالبه ته یو کړو بیا پداو شو بيداو شو دا او تا بندا میکړي لا یا سُن الله ما امرون نا فرمان لی که دا فرشتی دالا دا حکم که دا فرشتی آ چالاو تا کم حکمو د دالا دا حکم دی تابداری دالا د حکم تابداری دی سورت نحل کم رازی ویفعلونا ما یومرون که دا فرشتی آو کم چالاو تا حکمو کی دارنگی یسبحون اللیلہ وانا سورت انبیاء کی چنازی دا فرشت پاک بیانې د شپې او د ورځې ولا یفتروا ولا یستحسروا نستریقید الله پای عبادت اغېش طریقې کې د الله پای عبادت نام نافرمانونه کوي او ته دا نافرمان دي نو چې دا چا دا قید چې فرشتو نه غلط کار شوي دی او صدا او الله ور کوي ونداد کفر عقیده دا او بل و عام په ایمان مجمل او به ایمان مفصل باندې ایمان راځي اامن تو بالله و ملائکتی نو په ملائکو سره ایمان لرې چدا هاړو ته ماروض دو فرشتي په غریدا خېدا دالا چداي غلط کار کړې نو اامن تو بالله و ملائکتی بیا سره وي ایمانا حاضرنګي ولیسن بې زمان تولو جو کوم قبل مشرقي والمغرب ولكن البرمن امن بالله هاول ا ا واليوم الاخر وال ملائكه فرشتوبانی ایمان پینځه یو پایه کې فرشتي دي فرشتوبانی ایمان نه وني اعظم فرشتوبانی ایمان دي نو دا خبره چې سو کوي دا غلطه ده پدې جبه باندې تفسیري خازن لیکلي دي دا واقعیا رکی کړه کمزورې دا هر کم یو عالم امام داضي پدې کېږي دا خبره غلطه ده علامه قرطبی لري کړي دي دا خبره غلطه ده چې کوم خلک وې ها د دې ثبوت نشته اي ټولو نخافه سره روح المانی کړي دا چې څوک دا خبره کوي چې دی مې نشوي او دای کړي او دا دای کړي د دا پرشتو مبارکه نو هغه سره کافرون بالله کافر دي بس یا ایه اللذین امنو لا تقولوا سلورم اعتراض ته من د الفاظ منقلو لمنکه یا ایو هلذین امنو زکا قران کی باز خلکو باز فرشتي بدنامی کړی دي انبیای بدنامګری په بعضو زینومنګ بدایي صفای کوشش کوي ان شاء الله او کتابونو هغه نه نقل کړي دي تفاصیل باز تفاصیل او هغه هغه شی تردیدی کړي او بعضو هغه په خپل حال پری خو دي دا داغه یقین نه دا غوی مقصد دا ده خبره خلکو کلی دا خو ته وګوره چې دا خبره خبر کومه هدف و دروږ جنره بعضو خلکو د واقعنه مخې ویلي کیلا ویلي شويدي نو ویلي شوې تا ویلي ما ویلي خبر راغورېس د خبره را نه نه نو خلک راغې وګوره په لاني کتاب کې راغلی یو وخت دا واقعنه کتاب نه خبر نه آ خبره پر خو دا چې دې جواب وکړه بعضو ذکر دا چې تا ویلی ما ویلي خبره ده باسو ذکر کړي دا هغه جواب وکړي د تفصیلو د کتاب پسدقونو یادونو کتور باندې مخاله نه پويږي خو چې سګوري هغه په سر باندې لکیر کې فقیر دي یا ایها الذین امنو لا تقولو لاینا اء مومنانو مو عل فاذراینا دراینا دې رمانیدی را رائع راעי رائع راینا دروونت نده لحاظ او کزه منګا سیمانې داوا پما زما زوا پیغمبر ز مې لحاظ کاه کمزوري و یا لا تقول راینا پماند بیو کوبا تاسو مونږ بیو کوفليك یا راینا پماند شپنکه شپنکه ګډي سره وونکې نسبته کډه دا سره ورکا یا اراینا ارا پما د نگابه علی سره دا نوم ده الله دې را فعبرائی جبکی الله تو دیو جنا عبری کی بادشاہ ته بیلس 30 فماند نه نائب او دا شرک راینا بیو کوب کی زمونگا را فماند شپون کی شپون کی زمونگا راینا لحاظو کا زمونگا نائب دا درې معنی غلط دی یو معنی سیوال لحاظو کا را صحیح معنی د دې لحاظ د مقصد نو د نو دې معنی مقصد او صورتی نیسا چیاریس نمبر آیات که ومراشی رائنن بی آ لیم بی السنتیم جب تاوی بیمانا وقولو آئے انزلنا علی حاضر قدمنگا صاف لفظو آئے چیز بمند پتا مدم بیانو کا یعنی دا الفاظ نقلی دا مشرانو لاتمون دا دینا منا که دے بوئیم وسمو امن حکمنا دا اللہ او د پارا د کافرانو عذاب دیدننا کام ګدال <سؤال> فاس چاوې الله غوړي عذاب د ناګ ول ورکما ما یو د لوینو خو خیا کسان چې کفرې کړي د دې کتاب نوم داغه علماي سوره دانه چې هغه د کتاب دي وسم دا ناکارو مودان چې سوګ داسې پد پاي کراغه دغه اهلي کتاب دي اهلي کتاب نند دچا داغه ناکارو علماو دا علماي سوره حضرت اجازه د مدنی ادي کتاب ته یاله <سؤال> علالمشرکین <سؤال> انغه خوږی د مشرکینونه نه ناکاره شیخ خان خوږی او نومویان دا خوږی چې دا و د په تاسو خویت اجازه د استادونه هغه چې تعالی د قران میلاوشي هغه ځانه وقاله چې په قران پوه شي مولا وی دا موځ د کړې امیره تا ماله پارس باندې خبردار کړې اوس خبرم نشو کولې امیاؤنی رات ملیان جول کری دی نمولادا والی او ناغ از برگ سو پی شیخ چو پیس گنتی جماعت کے یا خون دو جماعتی خونور دو قرآن دشمن دے ایونا زلالیکو من خیره من ربکوم واللہو یقتصو برحمتی منی شاہم اللہ خواست کئی پخپل میرا بانی چارے چکو غشیدہ خود اللہ تقسیم دے خوا رحمت قرآن امنی عطیہ مانا کرے الله خاص کوي په خپل قران چاله چوک وغږي قران ته رحمت ویلي قوله هو هو د ورحما قران ته چې سوکې نه مېربانه ته کې نه داد الله خو خدا آی ال عمران کې د دادوار آیاتو ناراضي یو سل ار عمران اخیرو ګوري تاسو دو سو غالبا سلور شپه مایت دي یو سل سلور شپه پسی یو سر شپیاله تله نه یوالوکو ف کوم والله تسم نه من لین طول کتابه من قبل کوم من شرکو زن ک ده خیر خو پرېده اودل خوښول خو فری ده غ نه برهې بړی امتحان به کولژی په معلوو په نفس خامغا وابو رئی دالی کتابو نام دعوتو الكتاب وابو رئی دالی کتابو نام. او دو مشرکینو ناسبت وابو رئی ازن کسی را ومارا پخناتی تا گورا او گورا دوٹی کسی میری لیچه او سمنگتا لگیارا از درس کو از موز کتاب موضا کم ازن کسی را اداده بدل دیره تاب شرمنده کئی تاب خلکو کئی خلق علم رکے وَاِن تزبرو من او وګورماره د ټیکري سېویری اوس مونږ تک په لېلم ښکارا کې وای ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم من عند رپر شادت او سوره بقره کې وای نه خو خو ما چتا د لمیلاوشي او چې د لمیلاوشو نو به بدو پرسه لاګیای بیا به رد بدوي او صورت آل عمران سلو او یانم بریا تو ګوري والله یختصو برحمتي می شاء ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ايها اعدم المسلمون تيتوكو او هاجوكم رب ان ربكم قل ان الفز بيد الله قل ايوتي من يشاء والله يودي من يشاء وركي الله رحمتي شغا ديكي يختص برحمته والله یختص برحمتی هلته انده شویری والله ذو الفضل العظیم الله مالک الفضل الیذ ما نن سغ منایتن او نشانات به خیر منا دې نه پنځم اعتراض پنځم اعتراض چې په خپل ها استادیم کې شکر مله واسه یهودی چې نسخانه منم اوس په اورولنه چاو پوری کی مزان تا پکیلو گول جمع دی یقا یقنی دا ساری دی کوٹون دی بستری دی کمبری دی بیا بادال ری کم کلا یو حال راجی یو کلا بل حال راجی نمخینا پویو ما آراتو اس پویو شو منو دا حالت دی ما ننسخ من آیتنا ننسیان آتی بخیرم منو مسلحا نسخا د راجی یو نسخا وسبی دا آیو نسخا کلی دا اما نسخه چه بعض علماء وی چه نسخه نشده نو نسخه کلی نرازی نسخه د یو سفت رازی نسخه دو کسما را یو نسخه واسپی در سفت آبال نسخه کلی در کلی منسوخ نرازی در یو, یو سفت رازی نسخه په مانا دلی کلو سنم رازی اِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُوْ منگلی کو په پا ماند لکه لیکن جاسیا یو کم دیر شمایت اِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُو منگلی کو آیا سورة عراف یو سن سنور پنزوس کے براشی وَفِی نُسَخَتِهَا هُدَو وَرَحْمَا وَفِی نُسَخَتِهَا او پر لکھ دیدی کی توراکِ هدایت او رحمتو نسخا ما لکل وی جی ماں تا یو نسخا ہو ری ایا ها نسخه پماند لری کولو سلام رازي لکه سوره حج کې برآشي 2500 کې فینسخ الله ما يلقي شيطان فینسخ الله ما يلقي شيطان لربك يا الله لركي الله هغه وسوسه چغوروله و شيطان په لږ مؤمن مومن مؤمن په لږ وسوسي گذار و مومن پی عملو نکو اللہ دا غدرنا وسوسی لرکلی نسخلی لرکلی نسخلی پر معنی دلی کلو نسخلی پر په دلی د معنی ما نمسخ من آیتین آگا چلی رکو منگا یو حکم آیا حکم ذکر پایاتونو کده اللہ حکمو نا ذکر دیکن ما نمسخ من آیتین آگا چلی یو حکم ح حکم ل حکم استاد یا ل حکم یو حکم د فرضیت نه نفل ط اول فرضی او د فرضیت نه نفل تبو زما لکه په هغه بده شلو کاکرو په مقابله کې یو مومن جنگې ده یو مومن د شلو کافرو مقابله کې سوره انفال کې راځي نفل آن خفف الله وس الله سپکا حکم اساسونه اوس حددوه کافرو په مقابله کې یو مؤمن اوس هم کشنو کسانو په مقابله کې وی نفد زندي مکه فرض اوس نفل دی خو اوس نفل او مخک دا فرضو نو دا فرزيت نه مې دا حکم کوم خداوسې دا نفل وتا استهباب تا او کشنو مقابله کې جنگي غنوا موږ څه سمشتا موسا فرد دې مستحب دي ما ننصح من ایتن اشرلکم یو حکم د فرضیت نه نفل او ننسها یا فریدو منګه یا رستو کو منګه غیللا ن نن ننسها چې محمود شي نس عین سے او چې محمود ظلام شي نه پمانه ده پر خودلو سره پمانه درستو کولو سره چې نسع ین ساو پما ند ورست کو سره محموسی ان من نسیو زیادتن فل کفر توبه کی برشی بیشک ورستواله ان من نسیو ورستواله دا زیادته پکار تو کفر کی نساء نسا ین ساو پما ند سره یا ورست کو من آی حکم ند آیات لبا او چ نساء ین لبیا په ماننه پرې خودلو سره ها په ماننه پرې خودلو سره اما سره اغاچري کوم یو حکم د فرضیت نه نفل او نن سره یا ه پرې دومنګ غیلرا یعرض تو کومنګ غیلرا بالکل ساده نه ناته رات کوم په بهتر سره دا او مثله او پا ماند و او سلو و مثل او په شاندار اجر و ثواب اجر و ثواب داغی او داغینا زیاد ہوئی په حکم کی زیادت ہوئی او پا آسان ہوئی داغینا لکا مخ کی شر کافر و مقابل اکی او مومن و زدو کافر مقابل اکی اجر داغی امنا بلکہ داغینا زیادت نازم آخو علم تعالم آیت پوینی بیشک اللہ وقف کرے رہے علم تعالی مخ ټولو سره لګي آیت په نهي ایشکا الله پار یو شی تخپوي چې جبريل الله واره غلي نه الله پسې فرشتي نه داری غلي تخپوي چې سليمان عليه السلام جادوګورونو تخپوي چې ها پسې الفاظو الله حکم کړه دی غلطو نه دی کړه ان الله علی کل شیء قدیر بیا رټنه اپ ته په اني بشکه الله تعالی اختیار دے دا بڑا وزک ته اختیار دلل نو چې اختیارات دلل دي نو مس سوخ کول او نو منسوخول حکمم دا غوځه دا خلا حکم یو حکمیو شان کی خلا بیا ختم کی بیا بللو لري دی اختیار دینو امالکم او نبی تاسوع الله به تعالی نو څو نو څو کم دادي اوس ادب ورکی مؤمنان او تا چګورا به پوسونه غره ونه نه چې تاسوونه غلطونه کوي کله یو تاسوکه او کله بل تاسوکه نو غلط تاسوونه خنډي ښه علي که موږ نه تاسو د نورو مسلو سره کې مفتيان شته کله موږ مفتینیم موږ نه تاسو د توحید په اړه کېوکا موږ نه تاسو د قران په اړه کېوکا د سنت په اړه و طلاقو مسلو شی د بیمارو د هيذونو مسلو شی نور مسلو شی د میراثونو نور مو مفتيان شته زمونځو خدا مسله درور مغه خوجه په توحید کې د شکل اته واشه توحید د لای بیان کو سنتو مسله کې د شک کې شه د بیان کو بدعاتو کې بیان کا چې بدعات کم دي شر شرک کم دي دا یو ته وضاحت کو نو چې موږ دا مسله هغه نورو په تاریخ خو دي هغه ته پوسکا وی کنه هم تریدونه شیطان به چې دوریو او شیطان مزیا دې کوي کنه د پانو خلاص تا کې ام تاسو ام تریدون ان تزلوذو سلوکم کما سويله موسی من قبلو اګه دلای تاسو چې سوال وکي د خپل پیغمبرنا لکه چې څنګه سوال کړی شو د موسی علی سلامنا په غو اهغه هم سوال کړو موږ ته الله و خایا اه و ميه تبدل کفر بالایمان اچا چواس بدلیکو کفر را پر نه فقل الله تاکید ګمراځو د نه غلالینا هي غلطه پوسکه کنه غلط سوو نه ګمراکهږي بهر وړه صحیح ته پوسکه د یو مسله حق چې پاغه تا ته حق کار شي ودکه سینو ملې کتاب واستیا کوزا ته لته پوسونه غلط ته وښه مالا هغه ولما ایسو علم دي دی استان دین تبا کای يهود علم دي د بيدنی پزاد دوانه ته لته پوسونه غلط کې ودکه سینو خوخه دې د دې کتابونه علي کتاب نم د علماء سونا کار غوري غا اړونه کارمو دا غ کا چوارې تاسو نه لا په دې مان تاسو نه کفر تا تا به دا دا ور ته دې کفر ته تا, تا بيدني ته وله اړي هم حسدا لو وجد حسد نا چې دا حسد پیدا من عند انفسهم د طرف د نفس نور دینه حسد ډیر بچي یو حسد دی یو غبطه ده غبطه جایزه حسد جایز نری غبطه پسخیدل او پسخېګا دی علما او تا حق پروستو تا د ټولبا او تجودین کار کې نیکانو خلقو تا مالدار او سخیان ته پسېګا کا شهدا سے مال الله عالم را کړې پدا سے ټولبا او علماو میلو ګولې هاینو یو ها. خو لاو دی خو په غلطه زونه ها د میراو سوی میله سیکا د شپې ویوله کړه په रुपې مې حبېګه په مال څه لګې یو داسې مال دینا دنا پناواله والا داسې مال نه پناواله بي دي اګه چې په یو طالبو په ملا ولګي او په یو درس ولګي هغه مال دي ته اوس خیګه مې نه انده انوسه بعد ما بازار نه شکارو شو حق خو ته حق معلوم شو ها چې حق خبره دادا حق مسله دادا حق مولا دادې و حسد و بغض فمخواه رستیده نفافو وصفحو حتی یعطی اللہ و امرهیم نفافو لکی من ختمکی دا سی خلق و صلاح عفو لکی من ختمکا او وصفحو چه مخی درداله مخت نوالو دا مخت نوالوالو چاگه پوشی چې ما که دین نقصان ده زکا ما نخلق مخلی چاگه دین نقصان ده زانهو باسی دیوژن حدیث کې راځي یا نور کې شي محمد طاهر رحم الله کنا حدیث نقل کړی هغه وي د پیغمبر د سنتو د دشمن د علما خل راغه یو مبتدی نفعت في رو في وجهي دا په مخ توکانو توکا راهمون شو توکله یار ګران کار دی پیغمبر توکانو مخیو توکا او کار نشکوله نو فوکو طریق اخر بدلاتو النساء اغلا تا پر پیغمبر د دشمن دو سنتو اغتا لاس مور کو خندا ورتما کاغذ د خندا وکړه په خیراله سی به خی اخر جل او منور الاسلام الله بستاد رنا عالم اسلامو باسی د یوځه کې مدارک خیم انشاء الله مجادله اخیر کې فاعفو لیکن من خبر مکه دی او استاد مده نو دی وجه نا حدد داس خلقون با علم نا حاصلی ولی ولی دا ممتدیون نا کت علم حاصلی نا بیا به دا استاد قدر که چه قدر نا که علم دا نیا دیگی او چه قدر ای نو د حدیث خلاف راجی من وقر صاحب بیدت فقد آنا الا حدم الاسلام چاچ دیو بیدتی قدر کو نو پم پا مقر دین لاولوی سکه کوشش کو وین لاود دین نودین او دیو آره. نو دن آره. دا آره. آره. او دیون لاو یالا نودین ولن لا ها دا لکه دا سره تعاون خنره زه کوی ها با وله کی من ختمه کوي مختنواله وتر دی چدا او حدیث عبد الله بن مسعود ده لا یو خذ العلم من المبتدعه نشی باغ علم د بدتانو نا او اصل علم د قران او سنت ته د قرات او د سنت ته ها داګي مولي سره مناظرہ فضله حق ها مولانا صاحب السلام پادشه او سو وخت لا نوغه په ابتدا د یو څه ما شاګر نه داګي مولي سره حق مناظرہ ورته ویني هوې سیکل چرته راته خوده نه دی متق می دنو ویله او منطق مثال د سیکل چل نه وې اصل علم خو د قران د سنت دی هغه راته نه دی خو د سیکل چلته راته خو نه منطق او فلسفه د سیکل چل لري هغه ادم موټر سن. سنت دا هغه چاله زده کا چې امقتدي نه یې راوي څو منظور سنتي منزور دي اوس او ماشالله زمن د اشاعت او توحید او سنت سنتي منزور شو تر کدی لا بتلې اول دا بسنه ده چې لا او نو خدا ماشالله منظور شو فاو وسبو عطا یا دی الله به امر ته چراتلو کی الله په خپل حکم باندې ان الله یا یا الله مردار کی او یا اسم کی ان الله به شک الله پرش قدرت و علام. او دا به کار خشه ښه ښه دا ټول کو سبای کاټو نه به نګورې کاټ نه کی ها افغانستان سیمه کې پلا دی زوی مليان پلا دی بدتو زوی چې علم وکړو ته اللله علم ورکو خو خلکو سره علله وکوو ک د س شو عملې سم شو پلارته ې چې پلاره ببد پرې دهې شروعکي جمعات د جماعتې پر ده و د زن نه پوهږم وای نه نه ت ځکهېاسې چې دا نه دی پلار مې ب د بللی سره نه کوم خ دا چې کم ببدعادې د اوسه پوری کلي دا پر ده بس تو به با نه بس هغه به تا په زمون ته که پلار. نو پلان به جاموږه کلځې په ځان له ولالو مونږ به کاو چا ورته ویږي دا چاله ک پلا په سیمونه کې وینه وی دا بده چی ٹھیک یی پس نه خیر پلان ورته دا وره ودا سه بس خلق را ما شو وې دا پلان د زیسه کو سړ حق وو چې پلان په غلطاته د ګزې په غلطاته بایکار خشه وې ها, ها او وی چې را ژه م خلک ک راغې پلارار ته و چې دا د پوهېږ کته نه پوهږم د لم کړی دی نوولې پهغله دزو ستاسوونه مورې مه و زمنږ نه مورې و و دا خوتلېغلط ګار کې بس اغ ب ستا کومه خبره دا پلاره مرتوي او خلکو متهوي ته د امام شوی معام شوي او با کاربانې ماته بلا او با کارتونه محې تو به وخت وې چې دې سووی پلاو ته وې چې دې سووی دا سړي دې بس سوبوکم تاسو نه مجبورو موند بیا باخص پيشل بمېمن ناز او خپې دات به دت کول او شيخ گیات به رد کول او توحید مسله به بیان وره ولې کده بایکاد نه وې کده مګری غونډه پلاو نو ځواله د خلکو نو با زیوم دغه شی پلاو بم دغه شی او هم بم دغه شی دا وې چې د خلک یې کنه بای چې دا بایکاد نه کته نه خلق شې میګرو تفصیلی ماوردی په تفصیلو سورته ممتاهنه سوروم آیات باندې لیکري یاوې فملم یاتی به اعلان البراءته فليسلو توحید چا چراتو نکلو په اعلان د جداوالي د نام غلط خلقونه غلطو خلقو سره بایکاټونه کو نو فليسلو التوحید اغه توحید نشته چا موحد کړي مله آن چا سره کینو پانس فملم یاتی بإعلان البراءة فليس له توحيد قد هايات لاندېږي یو بعدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى ابدا حتى تننوا بالله وحده وحده, وحده موائد شمالا ان الله على كل شيء قدير بشكل الله اي سيقدرته على اقام الصلاه واعط الزكاه او دغه دوله راقيم ته بایکاٹ کې د غلطو خلقو مقابله کې او خلقي تدازونه سوالونه کې ډېر ګران کار دی ګران کار دی تو خبر نه ناشر ته چې ته بارو وړو خلک څورا تدازونه او څورا مسائل جوړه خلک ته راپاره نو ته په داسې وختونو کې الله دې یادې تعلق به د الله سره ساته او تعلق جوړيږي په څه سره په عبادت او سلام موږ کولو سره په عبادت بدنیو په عبادت الله یادو تہ اللہ ست سا تعلق ساتہ ذکر کوا ادا سے کنګال بنګر دی چې به خواندی او زو ده زنیشتہ او تو یې ز بیان کوم او تطبیق کوم ام واقع مسالات پابندی الله ته بجاړې د شپې د ورځې واقع مسالات پابندی د مانځه راز کی منډه را ورخه زکات عبادت بدنی او مالی هغه هغه چې مکه کوي تاسو د فراد خپل ځانو سفیدا خیر فائدہ ځان لا خللم سم بکیولې اواز دنیا کې مپړې دا دنیا دا دنیا دا پیسی او نه نه من خیر ہو دیگا او بوم ای اغیر رضا اللہ سرام میشک اللہ پاکار چه کوئیت آسو بسیلی دنکه دی بدن بدر کی وقالو لید خلال جنہ وائی یهود و نسوارا چرے دن بنشی جنت تا مگر آسو که یهودی یا نسواری یهود وی من بجنت تزو نسوارا یون بجنت تزو الله اللہ پیرت کئی داغه د خیالاتي امانيوهم اکاذيبهم داغه هم دي اځو مود تاسو څه په تو جو جنت تزوي هوا پیغمبر دې ته هاتو برانکم وروړي دلیل په دې خبره کتا سو رښتینی کتا سو چې موږ به جنت تزو نو وروړي دلیل په دې خبره چې جنتیان شي وروړي کین دلیل به اځو به مواد دلیل پېښ کړل نو الله وي بلا بیشک جنت تبذی اغه سوک اسلام اوجو اخلاص چ خالص ک عمل فللا تا اخلاص عملو لله چ خالص کړه عمل الله تا عمل خالص ک الله او دویم وو هوا محسن او حاضر چوی د متبید سنتو محسن اتب سنت چ تابعدار د سنتوی محسن معنا جلالین کړه موحد چ موحدوی عمل خالص د الله وی او په دکی توحید نو دے با جنت تا دی په جنت ته ځي چې توحید نه ام جنت ته نشي شتله چې عمل خالص نه نو ام جنت ته نشي شتله حافظ میکسیل په دې ځای لیکلی دی چې د عمل د قبولیت لپاره دو شرط ته دی یو اییکونا خالصا لوجه الله چې یو عمل که اب خالص الله د پاره کې او دوم اییکونا موافقا للشریعه چا عمل لموافق دي شريعت سلووي عمل خو برابر وي په طریقې پیغمبر سره داته چې کم مولودونه کې عيد ميلاد النبيه د پیغمبر طریقې سره برابر دی عرسونه برابر دي دی. دیوجنه قرآن شق ایمان وی دي او ميا عمل من الصالحات وهو مؤمن وهو عاصو چا عمل کې نیک حال دي چې وي دي نو فلا كفران لسای و لهو کاتیبون منږ د خلکو عمل لکو چای کې توخیر و په طرقه د پیغمبر ووي ن کامل کله و من عامل سوالین من ځکر انسا وه مهممنون ف نو ی نه حیاتن توبا عمل کوې سړی یو کهښذا حال دی چای کې ایمان وی ایمان شر دی روړ دلته وي وه مسون مطببع د سنت نو فالو هو ددا ابا سمالا خو بس سچ کې بس موس کوونو فالو دنا عجر د دې فني زګد دتو نبوي سره پدونه پدې غمجن شي غمجن واده بنې رورا وای یو ندی نسوادا پېز دین باندې وای ن نسوادا ندی یو دین باندې حالان کې د کتاب کتاب تورات قران ال یو خللي کما یقول لك چې وای دی دارنګې وینا کړوا کسانو چا یې پویدو په شان د وینا زده دیم الله با فیصلوږي ترمنځه پروده قیامت کې پاسکه چې دې پای کې خلاف کړي چې کومه مساله کې دې خلاف کړې نو غيبا الله فیصله کوي چې کې خلاف کړې ها قران کې توحيد مسالې کې سوره نال سرور سپته کې بلاشي وما انظنا وما انظنا عليك الكتاب الا لتبینا للناس إلا لتبينہ للناس ها اج اتنے خلاف کرے دے خلاف کھڑے وے خلق پائے کہ آیا فزانوں نو نظر کنے ها زماں کې پس کو زماں موشیر وے سلور شپ تو ومان زنہ علی کتاب الا لتبین العلوم اللذ اختلفو فیہ ہدا یہ دا کریم پثابا نے قران باگردی لا می دا گرے لتبین دا چ بیان کې له هم د خلق او تا هغه مسله اختلافو چې خلاف کړي خلق په دې مسله کې چې کوم مسله کې خلق خلاف کړي هغه او ته بیان کې اوس مليان سیبان سوې وي منت مهمه مم سی بدر کړي مشر ملی ملي سیبو چې تاسو خوځې په اختلافي مسلې باندې بیانوي او قران سوې ماده د قران باندې کې لې توبينه چ بیان کې خلکو ته اغه مسله اختلافو چې خلکو خلاف کړې وي په دې مسله کې اغه خلاف په کومه مسله کې کړو زادالمسیل لیکل ايمان توحید په توحید مسله کې شداله یوا دي مسله کې انبياله مسالم صلوات و علیکم کومنو کومه کې خلاف کړو مسکینو کړي او روجا کې نو کړي حج او عمره صدقې کې نو کړي جمعہ ته مدرسہ ولاره کوڅه کې نو کړې د توحید په مسالکه خلاف کړو او د سنتو په مسالکه خلاف کړو ناغه بیان کا دا چې مشل مولیانو ته دا وې نو هغه نور خو به خود به خود دا یاد کړي مو ته مولی شی بو حیثیت کړې لږو دې تاسو به کوئ خو اختلافي مسالې به نه بیانوي اختلافو فيه نو اختلافي مسله خو چې نه بیانې بس موږ خو هغه یې سم کینو روجو هغه ا زکال هو غی اس دغه چا خلاف نه کله روړه دایو لویا بانالا و اما نزلمو مم مانا مساجد الله ایوش کړه فی اسمو و صا فی خرابیا سوګ دې ډیر ظالم دا چا نه چمنه کې خلک د جمعه تون د الله نه چې یالتری پایکې نن د الله اسمو کتابه اسمو توحیدو د الله توحید الله یوواله چې کله د الله کتاب او نو دقه جمعات نه به خلق من کوي چې زم ما کې به توحید نه بیانې زم ما جمعہ کې به قرآن درس نه کوي نن په ډیرو جمعو تو د قرآن درسونه بندي وي ځانېمان دي وسافي خراب او کوشش کوي په وړاندو دای کې لوين ورواله د جمعات سره چپای کې د الله کتاب بنشي د الله <سؤال> دِن په کې بنشي عبد الله بن روایت ده رضی الله عنه غوي لی انعرائی فی المسجد نارن ها تارقو احبو علی من انعرائی فی البدام ز جماعت کی ور ووی نما ها اور بل او بل غارتا بدد شورو ده نو و جنما اور کو اور والی اسو زی جماعت با بیا جور شی خوچه بدد پا جماعت کی جور شی نو آغا بیا نختمی گی بدد با ختمی د سُننته نه پاس پد جما امام راو ګرځي وادا بن را ګرځي ورورا دابیا نه ختميږي چې اورو شروع شو او کجما دغه سوزي نه بیا جوړيږي او ځانګر جماع په ادلا قرب جوړو حدالنګې انمل عباراتو به ذکر الله جمعه تنا د الله په دنبانیا باد دی او د دن دنه قرآن کې دی موږ ټول در درسونه باندې د الله د دا توحید بیان باندې چې جماع ته صاحباده ورورا اسی به باندې ها وسا فی خرابها اولائک نداکسان دی مناسب دی لرا چدنشی دی جمعه تا الا خائفین شریدن کی دا الله نام جمعه تزین او پیران د نکیگا ها فبستای باندې دی دی بازار وانی ستو ښه راشه ها پلان راشه الا خائفین په بازار صدم کله کله ته منډه ویځه پکیا باز عملی داسی کړه الا د جمعه په کواله بيزتیکي ځکه الله ټول مردسو اوس پکو ذله ساتي یو ځبه به پراتي اما كان لهما يدخلوا الا خائفين ندي مناسب د ورځ د نژدي جمعه تا مگر فاض يزيدون كده الله نا لهم في دنیا خزن حاضر د دنیا کې رسوایی لام جار مجروری مقدم کړي دي که رسوایی د دنیا کې نو داسه خلق لدا چه زمان دو نه خلق منه کهی دو جماعت نه قرآن و حق پرس منه کهی رسوائی دیل ده ده ومن اظلمو یوی نو کلوی ومن اظلمو من ممنا مساجد اللہ کلوی ومن اظلمو من من کتم شهادتن اندو لوی زالم دا چاننشده چه دسر گوایی واو گوایی پتکڑا کلو ومن اظلمو من من افترالاللہی گژھي با روی زالم اولستان نشتا چا درو پلاوي کله وي و من ازنم مممن ذکرہ بیاات ربی ثم ارزنا پندور پیشو بے راز کدائیں نا نو زالم خویوی نو هزار کشی گنج جوابونه کړی دی یو جواب شیخ په هر یاد دادے آسان جواب چدا په هر یوی نو عی ظالم دی په بدباز د خپل پلکې څنڅره سمونه په مانا کولو کې لوی مانې آسوده چې د جماعت خلق منکې خلک ډېرې نه منکې د کون نه منکې بازار نه منکې دکان نه منکې ار شو منکول کوي خو په دې منکولو کې لوی ظالم هغه څو دي چې د الله د جماعت نه خلق منکو چاره کوم ما جو ماته من راځي ګوره ښه دې کې به درس نکي او په پټولو د گواہی کې د پلار گواهی پټي د مرګرین د دوستو د یو اخو د توحید نو پدې ګ پټولو کې آ اسوک ډیلواز لی لوی ظالم دې چاغه سوه د توحید گواہی وود خلک نه پټکړه د توحید بیانې پټکړه ډیلوی ظالم دې مخ اړې وخلق د پلان نه ملای، رو نه ملای، خزنه ملای، خلک او د الله د کتاب نه نو په مخالو کې لوی ظالم هغه سوګ ده چې د الله د کتاب نه مخ واړاو پوه شکنه او پن ورکوونو دا ټول نپیدبار د خپل پل لکه سم سره نه منانګ سوګ ده ډیر ظالم پمنه کاورو کې د اچان اچمنه چا کې خلک د جماعتونو د الله نه چیاکې شي پایې کې اس مو توحید الله کتاب الله او کوشش کې داې پروتانوالی کې نو دا کسان نه دی مناسب دی دا چې دنه جوړې جماعته مګر یلی دونکو خادې نه بابا چاچ د جماعت نه حق پروسو نه ما نه کړې دي چا جماعت کې د الله کتاب نه نه کړې الله دنیا کې به رسوا او ذلیله کمه رسوا به کم هغه خلك مونډی لیدلې دي چا لار وسو کړې دي چې چا دا الله کتاب بند کړی لههم فی دنیا خذون او په اخر کې ولو فی الاخرته عذاب نزیم او ها دلله اخرت کې دی عذاب لوی چا چې دا الله دی کتاب بیان منه کړی روړه نو هغه الله دنیا کې ذل کړی دی بچیول الله ذل کړی دی خوروی جاړې پرې خو دی هغه نه من کئ ان الله یعرف بیازل کتاب اقواما الله دې دی کتاب د قومونو اوچته او چوسو کوسر چېړي هغه پره سوکه یو ذلیله کې کټکې لهون په دنیا خځون لهون په دنیا خځون اغلوی خلک ګا په چاګې د قران مقابله کړې وي الله ذله او رسوا کړې وي خا تاسو نور علم عزت نه ملایوي په قران عزت من دي دا او چا چې د قران سره چېړي دي د قرآن زین سره چې الله تباور خبره وکړه له عرب راهو غورا چې دا روان شوی او الله څنګه تبا کړی شیخ الله دې په رحمتن اولیږي شیخ محمد طاهر رحم الله زکوټ ته تلوم پلو بلوچستان کوټه ما دتره چې تیرې کړی 59 شو چې پکام وخت ما ټکټه غستیو دا غینا ګنټه دوه مخې موليانوي ماځګر زم زما یوزې کې بیانو حامات وی بیان بنی که امین سباون مناظره که ملیان راغلی مهدی را خدا تاو سوای مخلوقات راغلی و حور فتوبو باسی و دکا آغا تاو خمید آغا سوی نا ٹیم و نسو مناظره باکی او دی پردان خط تیار کرنی و تری روزو کی وی آغا آول ارامک شا چی جی من سر و پریازه که مناظره که او چه که ناسه ریاضه ای آغا عالم منازم ما تاوی چه تای سوال که که زوی ماذا تاو کنو ها خو تا چه مما بانی سوال اوی تلاس که نو ده کم ریاضه ای یو ریاضی ده امن الحسن ده رستو یو ریاضی ده عرستو افلاتون ده یو مخکنه ده یو رستنه پکمو قوانینو پکمو ده مخکنه یو کده رستنهی سوال وی تداز بکېره bale ها ورشدہ په کوم من دې کیږي ما چې اول په داس دکانه بیا ما ته مخته من کینا اول داس دکجداري حدیثه افلاستوندا او دادہ ارستو او دادہ ابن الحسن دا پکم په با باسته ما سره کې اول دا کېدا ها نو وینه په منطق کې منازره شا. منطق را ما چې منطق کدا مخه مخشه منطقي دا مخه مخته منطقی مگه تا شو ها نو ما ما او ته وې پسکه به با باسکه ما منطق زمونکولات نه دی که معقولات ها وې مال که زمعقولات نه منی بیا بده کې نقل نه پېشکې ځخ پلزان به جملې جوړې 파غي به قزایا پېشکې 파غي به دلیل ته پېشکې نقل باندې پېشکې او کومونکولاتونه منی نوبیا به د نقل 파غي قزیا پاگی جملی پاگی به نقل پیش که زانو پاکی ملاگوٹه نو جوڑی گی اغیر نبا نقل که اول منقولاتو نا که او کم آقولاتو نا وی جداخو پا گموندی تولی ما چاول دازدہ کچه دان نقل لے وکدا اقل لے تو پا کم علم بانی باس دمان تک که پا اقل او کپا نقل حانو بل وی جی پا حادیثو کی پیر سے برا مخاما که وزیرم پا تشیر او پا کوٹا پیر څه به چېږي نو ورته غار پټو پیر څه به ما چې په ما سره مچې وی دا خو تاسو منئ چې قران او حديث ز خپل فندا خو زماده کور فنده قران او حديث د تاسو فنونه چې کم تاسو داوی کوي هغه که ما سره باسو سو کوي مستاسو دغه حالت ته په دینه پویږي شو باندې ګموري یا یو و کبا عقل کم دي او نقل کم دي نو په حدیثو کې ما سره ز کمت حاکم کلی لري چې د احاديثو 50 قسم دي علوم حدیث کې نجده تا ته 50 کوم چې تماسره په کم قسم د علم حدیث کې باس کې 50 قسم دي په کم کې باس کې ها او یو چې ما خو نه کوله خو دوی وی چې منازده او کا پرشاش اتم بيد او ما ول چې د استادو بل را مخامه کا قبول فن هو ما زه تقریر کوم او تقریر بنکه زه په من باندې کیناسې ما تقریر شوړو کو دغه ګولې او چلی دی تمانچه ها چکم پیرسه بو شیخ حدیث او نور هغه زما د کرسي د لاندې پټ شو ا دې یاله گزار شو ها په ما باندې زه کزبه وشتلم نه ما باندې وینې را ما تشوا ما خو ما خپل کار نه پري خور پدې کې ډیر زیاد غو بل شو مخلوق ودارله وی وله یی چې آیا د نو نو وګړې دا جادوګر دی د پخله کې اثر دی جادو پوکي همیشه دا پردو باطل پروست یو نه غزال چې کلهک پر سواز کینې وې دې سره د جادوګر دی په دې کې را شو په ما باندې دا نه نه کسان راغل ها ما ته وی اوري کا افایار پچا کټکه او ما ورته وی ها ویمات اولی کا تاندار نائب تاندار ایسے چو بقلم مچھا منس جرم کرے ویمات چاہ سو جرم دا کر تاوستا خفتا ہوتے کدا مسئلہ جرمی کی خلق راغلے تاول امن قائمان تو وہ منس تراغلے چا امن دے قائم کرے تدامن دا پارا نہیں چوز ما تاوی پچاہی فائی آرکی نمول کر خود شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ حضوم و پاغا زیکی باغلا کوکه هغه می جوړ او د ماشالله وسخت د یوب زمانہ وسخت ماشالله چې دا خبر شې هغه راغې سلوټونه ټوله شو وروکل او یي مليان غلی شوی مان په تاسو رپورت نو کوم غلی کینی خیر خبره نشته هاه ما دې د سنچلې ماچې و چې ګوره خیر پدې ماچې پدې ځکنه کومه چې دا ها کمزورې خدک دې سبا ما ته الله سخت خدک مرای کی مقابل کې چه به جواب نشو کولای دا کټري د سپیږی را اس استشته دی کوله ها د دې کار دغه چې نور سونه شنو بیا د او کاني د دې کار دي او لزامونه اره چې چا لومبر دس کړو او لومبه आवाज کړو چې شړدي و لایې نو داغه سره سره نقصان وشوي چې داغه ګان نور یان دواله په ها په پت فعلیو وته دي ادا رنگه اغه یو ها پرل پاتنی پور نيم یو غو اپادسیو نيم بل <سؤال> غو اپادسیو حابلو حنوزیو راګادی وانو زره درماتې دې دې وی ماتمافي وای ما چې د چاګ خلاف کړې معافی دا غنه واله ځما خو دې نه دې کړې دا چې ذلیل او رسوا شو الله وی لهم فی دنیا خذو اواچه کم پکې مشورو زبه دوبارته لوم ما یو دکان کیناسوم یو سری ماتیو ګور مولانا سبدا پیجنې ښا چپلې پخړې کې نسېد وخت پیاب د روانو بازار کې ایما چنا سوپ دیوانه دینو کیاځبه ایما دی خوته وګوري ماجذ بس دیوانه و چداغه دی ده چې تا بیان کاو اده اولی وی شریه فساد لري راغره مسته زمو ملک شریه فساد جوړی دهغه و جماعت سره نو خو خو په دې چې الله تعالی شاوې لهو په دنیا کې ژوند دنیا کې رسوا کوم ارخه او رسواکې ده الله دی کتاب والو سلام چېڑا کتاب سلام چېڑا دا الله دین د ځایونو سره مچېلا چې کوم خلکو دی دي سره کړې دي اغا الله زله ورسوا کړې دي دا غي پنځصد کې الله زله توغې کړه اوسېره ولل الله المشرق والمغرب او دنیا کې غو لسدا خود ورته ازدويا ولل الله المشرق والمغرب خطاب موایذو تدای ولې رو ل لله المشرق دا ځکه کې یو ځکه دې نپړې دي نو ملک خداه تعبد دی لنګ دې دا الله ملک تنگ نه وې او د مالنګ په شډی لې بلزت الله شمله چغي هوا الله الله او د مشرق او د مغرب دی کوم خواجه اولي فسموج الله اغواز الله رضا ده اغواز الله قبله ده کوم خواجه زینو د الله هم مهرباني بزرګاني بشکه الله ده واسيون الله فراخ ده فراخی بدر کی دامو مابدي امام نه تینو باسي مابده مدرسې نه و باسي الکه ګور داخله باندې در کوم تدریس باندې درو کوم ان الله واسعون الله دی واسع فراغ سماسه فراخيدا عليم پويم سفال تط سيد ابن نجبه چهجاب ابن يوسف ظالم کلونیو ډيل وي ظالم او خپل زمانه پینځه پاوستله قبل خلکو نوخ کلي اسبه علماء اور کوله اسبه صحاج لا او چې کله یې لګ گرفتار کړ سيد ابن نجبه غشتانم سره و سعید یبهل انت شقی تشقی سعید نه آو تد اوه وې زم ما په نوم زم ما والدین خپوي دوستا نه عمله ده ته ما څه بکواسکه جلالات حکم سر سرت هوا نو چاغه وې پهلمخه سملا نو چې یو غریبانه سملا نو دا آیاتی وی لللایل مشرق وال مغرب نو چې پهل غریبانه سملا او په بل غالي والا حجاج او تولال لے. ما توولو اللہ وی ف ای نهمال تووللو په وی ووجله والا پل مخې واله پل مخې سموه د چې پل مخې سمله او نو چې غیکه صی ده منه خلکنا کوم وفیله نرید و کوم میه نخ کوم تاته نخه جلله تهوي بلهغاړه بانېوانه للی زریعلالکهه چې ب او چا لالیکه په چاړه دغه نړې د مینه سر جبیر خلک را وغو تو حجااج بین یڅ س د جبیر دپاره. چې د ما خوډی خله کا لا کې د خودې ونه تی نه ده تللی د نه خوړونه ونه لاه داولې. داترران چرال چې کوه مع وکه ید په وخت د ملک نات نو وجه د خوشاله نه د د په دګو کونه پاتې شوي نه ټول بار شوي ده ټوله بار شوي ده او نور چې تاجننو دغې د یاری نه. وینه منجمیده شیرګونو کې پاتې شيخه او هغه چې کلا بیا ودو شو نو په چغو بالا پاسه د حجاز ظالم چاته پوزره کوي و دې وېزده نور خلکو د علالې دو په وجه یو په لالال شوي ما خو د سعید د یدو په وجا ز ارو خلالیګم خوب کې ارو خلالیګم مال خوب نه دا زی دبدن نیک بنداونو لله المشرقو فغې خپل کار دن نو پرېښی زه زه علال الال شویددي ظمان پاه زه کې مسلهی ان الله اوواس نړیم کل میټه تفری بهور سبقته.